Tök jó meghallgatni ezt, illetve meghallani ezt péntek reggel, ami azért fura, mert azért a péntek nem élvez kiváltságosságot. Elvileg az utolsó közéleti egy Jancsi itt a 98.00-án, ami nem azt jelenti, hogy az elkövetkezendő két hétben száműzve lesznek, de... Hát nem mondom nekik azt, hogy cic-cic. Beszéltem Nyerges Attilával. Ki köszönte szépen a megkeresést, de nem akart élni vele. Hozzátéve, hogy én is hozzátettem, hogy van az én megkeresésemben egy ilyen x bőrnek a lehúzása. Viszont vettem egy demokratát, és elolvastam az interjút. Az a cím, amit a 24.hu adott az interjúnak, illetve annak a hiánynak, amit a 24.hu érzékelt, az egy tízeskálán kilencesre hangulatkeltő. Hogy nem hangzott el az, amit a 24.hu hiányolt az interjúból, az egy 9 kilencesre a demokrata újságírójának róható fel, és hogy nyerges Attila erre nem tért ki, Az abban a kontextusban, ahogy egyébként az interjú zajlott, és ahogy az események egymást követték, számúra teljesen érthető volt. Bennem hiányérzet nem maradt, annál nagyobb felháborodás a 24.hu kapcsán. De hát ha erre iszik a 24.hu olvasója, akkor mit tegyünk? És mit tegyünk akkor egyébként, hogyha 24.hu-ból több van, mint Kejfejancsiból? Ezzel nem a 24.20 ról akarom leszedni a keresztvizet, mert a 24.hu alapvetően egy cingvonalas lap. De az, amire utaltam, az nem először fordul elő vele. A Katintás számra való törekvés tud olyan címadást okozni, amely Minőségi kérdés, és nem mennyiségi. Hangulatkeltésben a jobb és baloldali, ha az egy jó meghatározás, ajtóorgánumok élen Nagyítóval sem nagyon lehet találni olyan orgánumot, belejétve a tévé és rádió misorokat, amelyek egyébként nem hangulatkeltő mondatok zömével operálnak, írásban, érőszóban. Meg annyi felpöckölt áll. 06148 489 és 06 még néhány percig, aztán felhívom Piko andrás aztán felhívom Novracsis Tibort, aztán felhívom Baranyi Krisztinát, aztán nem beszélgetek Nyerges Attilával, viszont meghallgatom Önöket, hogy aztán 9 és 10 között. Ez a kegyfejancsi a hallgatók és fialajános 14 éven aliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, tehát hogy aztán ráléphessek a távozás hímveszeire. Elengedek egy hahót. Minusz 3 és plusz 2 fok között váltakozik a hőmérséklet, valami izé esik, ami csúszik. 0614890999 és 0636771161 HAHO Minden a kísérleti műsor, minden a putósó adás, a maival együtt még 11 itt a 9800 frekvencién. 11 gombócból, sok, műsorból kevés. HAHO 2, 3 Parga Gézának, Nyerges Attila ügyben köszönöm a közvetítést. Biztosan még önöket, vagy teljesen fölösleges. Más. lehet egy koncertőszerték beszámolni önnek tegnap. Nincs pesten. más, itt csak más van. Igen? A, a, igen, Bandbox koncerten voltam tegnap, amikik ugye tomvész dalokat énekelnek, és uh, általában én elszoktam menni, mert egy évben kétszer van Budapesten. A 38-a telep az Újpesten volt, és uh, közben volt egy uh, olasz vendégük, hát meg nem mondom a nevét, de az még, még jobban. Tehát olyan hangja volt a pasinak, hogy az valami egészen elképesztő volt, hogy teljesen feldobta itt a dolgot, úgyhogy nagyon-nagyon kellemes, is este volt. Én azért nem adnék egy ilyen koncertet azért az egyetlenért, amelyet láttam Tom Bécszel Prágában. Hát az biztos, hát ez egyértelmű. Hát én volt itt Magyarországon, csak nagyon drága volt, emlékszem rá, nem volt rá nem emlékszem, hogy itt volt. Volt, itt volt, volt. Hát nem tudom, olyan öt hát 6 éve vagy, lehet, hogy később, de hát tudom, drága volt, hogy iszajátosak feget kértek. most megnézem, mert én erre nem de ez, de ez nem, van, nem tudom. De most megírom. A, Jó, rendben van. Az első névre szóló jegyem az a Prágai volt, és arra is emlékszem, hogy az előző napon a Han Bandi volt. Hát egyébként nem találom. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm, viszont találkozom. tegyed és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1, először <Szor> A egy shadow His is hat egy másodszor I can't be eaten by a thousand living, shivering, furry, hoes. I know that I in the morning I would wake up with a shivering cold. And by the spider-man is over. Jó reggelt kívánok, meg szeretném kérdező, december 16-án lesz Kejfe Jancsik? Ha nem Kejfe Jancsik, hanem messi jött ember. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy lesz, igen. Köszönöm szépen viszont a viszontlátást. Viszontlátásra. 06148909999 és 06367, senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt, miért nem az előbb említett énekes úriember, annyira magyar is, mint amennyire olasz, Lobuzlio Vincenzo-nak hívják. Terra Profonda énekese amúgy, és ez a Terra Profonda 14-én Biatorbágyon lép föl a kiváló Cseplin kávézóban. Javaslom, jöjjön el mindenki! köszönöm szépen. Az Lát, ez azért érdekes, amit mond, igen. mert azon gondolkodom, hogy a Barba Negrába elmenjek-e 15-én, mert hogy akkor van ismerős arcok koncert napi, ami azért fontos, mert az interjúból kiderül, hogy Nyerges Attila, aki egyébként otthon nézte, mert hogy lábadozott még a motorbalesetéből adódóan úgy nézte a stadion hogy abban a mérkőzés másodlagos, és csak és kizárólag, vagy jóformán csak és kizárólag. Most nincs előttem az interjú, de reggel olvastam teljes terjedelmében tehát a stadion avató. A lényeges, és az a kérdés, hogy én, aki egyébként nem voltam eddig ismerős arcok van vajon jól teszem el, hogyha én most pont a 15 koncertre megyek el, de még nem született döntés, és előtte nem is fogom önöket erről tájékoztatni. Majd eldöntöm, elmegyek, vagy sem, valamint azt is, hogy majd aztán utána akarok-e róla beszélni, -e, vagy sem. Sajnos további telefonokat nem tudok fogadni. Kicsőnk. Jó reggelt lett. Van egy jó hírem, hogy számodlag... Jó, eddig nem panaszkodták, hozzáteszem, hogy az elkövetkezendő két hétben kivonom a közéletet a műsorból, és így aztán, ha te szeretnéd akkor folytatjuk a beszélgetést, de ez azért nem egy jó megfogalmazás, hiszen ha azt mondod, hogy nem szeretnéd, az olyan, mintha lemondanál róla, ahol ott lehetséges, hogy most mással foglalkoznál, vagy aludnál, úgyhogy erre majd térjünk vissza fél nyolc előtt néhány másodperccel. Um, azt kérdezem tőled, mert ezt még nem kérdeztem, hogy van-e arra inner energiád és időd, de inkább energiád, hogy figyeld azt, a szakmát, a szó szoros és a szó ágfit értelmében, amit október 13-a után elhagytál. Hát őszinte leszek, nincs nagyon. A Pálinkás megkérdezte, hogy szokott-e hiányozni a, a rádiózás, és e, neki is így töredelmesen bevallottam, hogy egyszerűen nincsen rá időm. De én nem is, hát, is ezt kérdeztem. Igen, de hát összefügg a, összefügg a Nem függ össze. Ugyanis én azt kérdezem, hogy mint polgármester, ami alapvetően más, ha tetszik, 360 fokban, ahogy ezt Kalócsán mondták, mint amit korábban csináltál, hogy látod-e már azt, amit korábban nem láthattál, hogy maga a sajtó mennyiben önálló vagy nem önálló erő a tekintetben, hogy objektíven vagy nem objektíven mutatja azt, ami a dolga lenne adott esetben az önkormányzati választások után. Azt, ami Budapesten zajlik. Ezt kérdezem. Hogy erre van -e energiát, hogy erre figyelj. Hát van, pontosabban kell, hogy legyen, pontosabban szembe jönnek a, most már politikusként a, a sajtóval kapcsolatos problémák, vagy a sajtóhelyzet. Mondok rá két példát, az egyik az, az személyes, ugye megjelent az új Józsefáros újság, Igen. amit tőlem teljesen függetlenül egy szerintem jó csapat hozok létre, Uh, amit, hogyha kézbe veszel, és nem akarom őket uh, kritizálni, mert megfogadtam, hogy nem fogok, tehát politikusként nagyon visszásnak gondolom, hogyha sajtót kritizálunk, még akár a kerületit is. Ugye azt történt, hogy készült uh, az első számba, ez szerintem tök természetes, egy polgármester uh -huh. interjú, és azt uh, vártam el, hogy készüljön egy uh, ellenzéki frakcióvezetői interjú is, hogy az ellenzék uh -huh. szeretne. A többi, az egyik elkészült, a másik nem, ettől aztán ornehéz lett az egész dolog, és most. Ugye a... így is van a pestis rátszokban, megjelent az új József sajaság, benne Pikó, Pikó és Pikó. Így van, és nem le, nem volt benne juharos, juharos juharos, rákérdeztem e, a, a sajtófőnökömtől, hogy ennek vajon mi lehetett az oka, kiderült, hogy a frakcióvezető úr nem lehet ezzel a lehetőséggel, és nem is akar élnie. Ez meg fogja nehezíteni azt, hogy ez egy kiegyensúlyozott, politikailag is kiegyensúlyozott újság legyen. Lehet, a következőről tudom, hogy az egy dupla szám lesz, és nagy, és biztos, hogy nem lesz benne ennyi polgármester, én ezt is így sokallottam, de megértem, hogy kell, hogy legyen az elején egy ilyen interjú. De az azért úgy, úgy szembevert, hogy nem, nem mindig az embernek a saját elképzelése jön. De milyen az, az az élet, drága barátom, ahol jobb oldalon, jobb oldaliak, bal oldalon, bal oldaliak, ha egyáltalán vannak ilyenek, én egyikhez sorolom magamat. Egy újság megjelenése kapcsán, amely a 84. kerületben van, tehát olyanban, ami nincs Magyarországon és Budapesten, elkezdik számolni a vezetéknevek számát. Összehasonlítják és azt mondják, nem jobb a deák Hát figyelj, ebben mi álltunk bele. Ugye ezzel az újsággal nagyon sok gond volt, nem tudott olyan... De most pont arról beszéljük, hogy ez, ez nem a jellemző, ez, nem, ez itt mindenütt, van. Mindenütt így van, így van, így van. Tehát, hogy, hogy valahogy a kerületi sajtóa sosem képzelődik el úgy, mint egy közszolgálati médium, hanem mindig a... A, a helyi hatalom homokozójának. Erre teszünk egy kísérletet, hogy, hogy, hogy próbáljuk meg másképpen csinálni. Látszanak már most a buktatók, hogy nehez. ehhez azért kellene, hogy partner legyen az ellenzék is. Ha nem lesz, akkor nyilván majd más. Az ellenzék egyébként Gonocz a szónak abban az értelmében, hogy benne van a gödörben, te azt mondod, hogy kihúzlap mire ő azt mondja, hogy nem. <gül> Igen. Igen, valahogy én így képzelem a De ők azt gondolják, dolgot. hogy ebből lehet profitálni, ez egy olyan kérdés, aminek egyáltalán nincs mert Hogyan lehet profitálni abból, hogy valaki a gödörben van? Hát, hogy valaki nem kommunikál valahol, ezzel ö, át lehet tolni egy másik oldalra. Talán emlékszem, még együtt voltunk akkor ö, közszolgálati rádiósok, amikor a 168 órát váratott a 16 óra igen közéleti magazin, és abban például már előjött ez a probléma, hogy mi van akkor egy közszolgálati rádióban, hogyha az akkori ellenzékiek nem hajlandók, vagy nem akarnak beleállni, mert ők inkább mennének a vasárnapi újságba. És akkor nagyon gyorsan kialakult, hogy a vasárnapi újság a jobb Tökéletesen És a... az emberek megszólalnak a hírtévében és a karcefemben. Hát igen, csak hogy. Csak hogy ha van egy elképzelésünk arról, hogy van közszolgálati, vagy lehetséges közszolgálati médium, akkor az úgy nagyon nehéz, hogyha, hogyha valaki kifejezetten arra játszanak, hogy, hogy megvonják magukat az egyik oldaltól. Miniszterelnök úr ugye nem szokott nagyon nyilatkozni csak az övéinek. A klubrádiótól kezdve sorolhatnám végig azokat az orgánumokat, amelyek folyamatosan, küldik a megkereséseket kormányzati szereplőknek, és uh, ha nem szerepelnek, akkor persze... Oké, okay, de van, azt áldold el a... nekem, hogy Józsefváros nép egyébként hogyan viszonyul ehhez, mert valahogy valami assugja, a Józsefváros népét ez ebből a szempontból, ahogy mi beszélgettünk róla az én hibám én hoztam fel egy tízes skálán, kettesre érdekli. Hát igen, de azért tartjuk a közösségi fogadóóráinkat, ezekkel mindig 100-120 ember részt vesz, és ami azon a fogadóórán, ahol ahová már vittünk újságot is, azért mindenki elkezdte számolni, hogy na hányszor van a Azért, szóval volt az, egy kérdezem, ő... ilyen viszonyal a igen, igen, ezt a viszonyal a ezt mindig ilyen. Jó, a dolog az a lényege, hogy vajon ezt nem maga a média generálja. Van egy ilyen is, mondok egy másikat, egy szerencsétlen cím, vagy egy nem feltétlenül, akkor ö, ö, jól eltalált cím is át tud értelmezni ö, ö, történeteket. Szerintem hoztunk a évvégi jutatások ügyében egy tisztességes döntést, nincsen elegendő pénzünk, ezért mindenki, de többen, mint tavaly kap ezer forint nettót ö, az általunk foglalkoztatott szociális, kulturális, egészségügyi dolgozók között, és a következő évben a pénzmaradványokon megkapják múlítom. a másik felét. Igen, erről beszéltünk. És ez kiegészült cím... ezzel a nyugdíjasoknak járó 8000 forinttal. Arról mindjárt szeretnék, ha használhatom a, a felületedet erre. Na ne. Hogy, hogy erre megjelent egy cím uh, uh, egy korábban elkészült interjúról, amikor én még a interjú kapcsán, amikor én még nem tudtam ennek az ügynek a részleteit. És a cím arról szólt, hogy 900 embernek fog fájni. Igen. Ez az intézkedés. Ami konkrétan nem igaz, mert legalább 250-nek nem fáj, mert most kaptak először, és egyébként sem fáj, mert meg, tudom, hogy ez így persze kellemetlen, de hogy nem elvettünk pénzt, hanem ketté osztottuk, mert egy olyan gazdasági helyzetben vagyunk. De innentől kezdve az ügy átértelmeződött. És megfogadtam, hogy nem fogok ebben az ügyben, semmilyen ügyben sem újságírókat kritizálni, most sem teszem. Erre sem reagáltam semmit. Egy valamit eh, érzek, hogy eh, bizony van egyfajta kiszolgáltatottsága a politikának eh, a, a, a, a nyilvánosság fele. Ezzel együtt kell tudni élni. Beszélhetek erről a 8000 forintról? Mert ez, ez, már válaszoltam, ez, hogy igen. Az van, hogy ez egy választási kampányban elhangzott ígéret volt. Szeptember 20-án Fidesznek eszébe jutott, hogy lesz október 1-én idősek világnapja, és gyorsan hozott egy döntést, aminek a lényege az, hogy 8000 forintot kap minden 65 év feletti Józsefvárosi nyugdíjas. Nem tudom, hogy utána néztek-e, de ez 11600 potenciális igénylőt jelent. Az igénylés maga is nagyon-nagyon bonyolult. De ennek az egésznek a számfejtése, meg a márt felé való lejelent, nem tudok végsorolni neked, de azt tudom, hogy ö, nekem egyszer megmutatták, hogy ahhoz, hogy valaki megkapja a 8000 forintot, ahhoz hány aláírás, hány dokumentum, hány nem tenni kell, ö, egy ügyintéző egy nap tud 50-et elintézni. Most összesen négyen dolgoznak rajta már, korábban nem tudtak ennyien. Egyszerűen nem, nem volt fölkészítve a hivatal arra, hogy ennyi ígénylésbe kelljen fogadni. És ugyan nem mi ígértük meg, de természetesen a 8000 forintot folyósítani fogjuk, de ennek a leadminisztrálása, amivel nem volt elkö, elkö, elkészítve, annyira nehéz, és miközben elfogadtuk a rabszolgatörvény tilalmáról szóló előterjesztést, közben azt látom, hogy ahhoz, hogy a nyugdíjasokat ki tudjuk fizetni, így a 8000 forintokkal, a munkatársaimnak hétvégén is dolgozniuk kell ahhoz, hogy esélyünk legyen arra, hogy január 31-ig mindent kifizessünk. Érted, nem én hoztam a döntést, de egyetértek Jó, én az kérdezem, a kapitány meg a jója. De én most, azt, kérdezem tőled, azt, tőled, azt látom, azt látom a kormánypárti sajtóban hogy a Pikó nem akarja kifizetni, illetve próbálja meg nem felni. Erre még a... ma vissza fogok térni, baranyi Krisztinával folytatott beszélgetésemre, téged nem szórakoztatlak, de mindkettünk mindkettőnk által ismert személy, akit mind a ketten sokra értékelünk, azt írja, ezért jó, hogy a fiala csinál közszolgálati. Te nehéz szível olvastam a Pesti Srácokat, és tehát egész nap kerestem olyan fórumot, ahol megkérdezik erről valamelyik érintettet, rossz érzés keltett volna, ha nem hallok értelmes választ. Köszönet, ami ugye baranyi Krisztinána annyiban fog előjönni, hogy miért is voltak és vannak nekem önkormányzatok által támogatott műsoraim, Aha. de e, azt kérdezem tőled, hogy arra nincs mód és lehetőség Kicsit sziszifuszi, és lehet, hogy értelmetlen, de az ember legalább megpróbálja, hogy ha nem is naponta, de hetente tart egy olyan rövid tájékoztatást, amelyben mindenkit meghív, legfeljebb eljönnek, nem jönnek el, és elmondja, hogy ez a helyzet, és röviden lehet kérdezni, és abban megadja legalábbis az esélyét annak, hogy a valóságnak ez a két, Köszönő viszonyban nem álló értelmezése vagy bemutatása megszűnjön, és aztán X idő után az elmondhassa azt, hogy én megpróbáltam, nem sikerült, nem rajta mulott. Ez egy jó ötlet, ez tulajdonképpen egy ilyen kerület infó. Hát leg, leginkább. Valami olyasmi, ugye? Leginkább, mert ugye, hogy József városból minden héten kettő legyen, azért az enyhe túlzás, és akkor bele lehet hát ezt még a kerületekkel, igen. és be lehet szorozni a karácsonyra. Igen, igen, igen, szóval, hogy. Uh, de megfontolom, ma például lesz a kommunikációs uh, uh, sokkal egy uh, beszélgetés. Fölvetem nekik ezt, hogy reggel erről szótejtettünk, hogy mi és még egy hozzám. dolog, amit veled uh, vállalok. Tehát én reggel hallgattam a pálinkást, ahogy elemezte a Magyar Nemzetben megjelent cikket a József városról. Azt kell, Aha. hogy mondjam, hogy a maga nemében az is hangulatkeltő volt. Ma már az a hang nem, ahol egyébként tárgyilagos mondatok hangzanak el, és nincsenek félmondatok, amelyeket az ember adott esetben írásban töröl, szinte nincsenek, és én magamat is nagyon óvattal kezelem, tehát nem sorolom ezek közé, bár a szándék megvan bennem. E, és úgy gondoltam arra, hogy ha most polgármester lennél, akkor nem mondanád de neki azt, hogy vagy felolvassa, vagy nem érdemes, hozzátéve, hogy az nem lapszemle, hogy az ember negyed hétkor megkapja az újságot, és negyed hét után öt perccel felolvassa a címeket. Ezt én mindig éreztem akkor, amikor hallgattalak benneteket, de hát Istenem van ilyen. Azt kérdezem tőled fél nyolckor, hogy mi legyen a jövő héten, rajtad nulik, én biztos, hogy nem fogom félreértelmezni. Uh, Szerintem toljuk, uh, és lehet, lehet, uh, lehet nem köz. Várjál, jövő héten az azt jelenti, hogy 16 lesz most. Az 16-a, tehát Az 13-a. Tizenharmad az, az lesz az utolsó. Nem, a 20 az utolsó. A 20 az utolsó. Nem, uh, ebben megállapodtunk, én szeretem tartani. Rendben van. Amit. Jó, akkor viszont én azt is javasolni fogom neked, hogy valamikor az elkövetkezendő két hétben, ha összefogunk 5 percre, tudom, elfoglalt vagy, akkor azt megköszönném. Oké, okay. köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia. Szevasz. Hát akkor a péntek az az, az közéleti marad. Pico Andrást hallottak. Jó reggelt. Árulj el nekem, én tudom, hogy van egy óvatosság és nem tudom, hogy hánykor jelenik meg a magyar közlöny. De azt árulja el nekem, hogy annak alapvetően mi az oka, hogy amikor tulajdonképpen a beszélgetésünk után fél órával már lehet tudni örről, hogy a veszprémi eseményeknek ön egy fontos kezelője Kormánybiztosa lesz, hogy nem mondja azt, hogy Fiala egyébként tudja, mit én is szeretnék valamit mondani, hiszen én tudom, hogy önnek ez szívügye. Tehát nem arról van szó, hogy kapott egy feladatot az államtól, amit utál, mint a szahart, hanem hogy ez önnek szívügye. Mi akadályozza meg a Navracsicsot abban, hogy 8 óra előtt, 3 perccel azt mondja, hogy, és akkor élnék azzal a lehetőséggel, hogy elmondjam? A óvatosság. Ismeri, ismeri ezt a történetet, én ezt hallottam, nem tudom, hogy igaz de az őrkén család tudja igazolni, hogy egyszer. Őkény felterjesztették kosudíjat, sőt értesítették is. Hivatalosan kostúdíjat fog kapni. És szépen felöltözött az egész család, indultak volna az ünnepségem, hogy sörgött a telefon, őrkény vette föl. Hallgatott, majd azt mondta, hogy köszönöm szépen! úgyis gondoltam, vagy sejtettem, és letette, és közölte, hogy mégsem sem Hú, hát fel. én értem, van olyan, hogy megszületik a színi kritika, amiközben elmarad az előadás, de, de ugye a, a, volt már olyan kormányhatározat, amiről 6 óra 50 perckor lehet tudni, tehát nem ön például tudja, hogy az a közlöny az mikor jelent meg? Nem. Nem, nem az igazán tudhatnám, de nem figyeltem. Nem, Na, hogy nem figyelte az óvas, abban várjunk óvatosan, hiszen nem én beszél. Nem láttam, tehát nem láttam a kiadót. Jó, de Sőlcánat. azt árulja el nekem, volt olyan idő, hogy én hajnalok, hajnalán megvettem egy újságot, mert kíváncsi voltam, hogy benne vagyok-e. Ön pénteken az újságból tudta azt meg, hogy ön az, amiről egyébként szó volt, vagy maga nézett utána, nem mintha az ember egy gyakori olvasó lenne, de mondjuk ez az ön funkciójában azért nem lehetetlen. Ö... Tudtam róla, hogy ez leszek nagy valószínűséggel. Ugye a dolog többszörösen is Mi a cím pontosan? Bizonytalanítsági... Hát Beszpén, Beszpén Balaton 2023 Európa Kultúráis Fővárosa tevékenységének koordinálásait felüléskor. Nem, nem tudom. Valami ilyes. Igen? De a Jobb, hogyha önpontatlan, mint hogy ön pont a mint ilyen. Hát azt tudom, hogy mit kell csinálni, nem a hogy oké. Okay. Igen? A... Tehát, ugye, ez erről régebb a szó volt már, részben az veszprémiek kerestek meg, részben a kormány részéről is megkerestek, de volt egy alapvető bizonytalansági tényező az egész dologban, hogy... Meddig tettük, tart, hogy igen. Így van. És innentől kezdve, ha már ez bizonytalan, akkor az is bizonytalan lehet, hogy egyszer már az újságban olvasod, mm -hmm. hogy nem én vagyok az. Mint ahogyan az előfordult már ugye, más kicség esetében. Semmi remlinológia elárulja, hogy az ilyen hogyan megy? is Tiborral beszélgete, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Uh -huh. Igen, de hogy mi a kinevezés? Aha. Ugye megy? Aha. Um, időben körülbelül egy olyan jó fél évvel, ezelőtt, mi van most az akkor 3 évvel ezelőtt merül fel először az az ötlet, hogyha nekem úgy is lejár a mandátumom és nem leszek biztos a következő öt évben, meg kell, hogy mondjam, hogy elsősorban a veszélyeknek tartom ezért köszönetet, mert ők azért. De hát azért az lássa be, hogy mindenki bennünket hallgat, és ez mégis cikke lett volna, hogyha mezőrként kérde foglalko tovább foglalkoznia. Tehát azért az, azt érezte mindenki, hogy a Navracs is, mint mezőr, hát azért ez lehetetlen. Jó mezőr lettem volna előbb. <gül> Igen? De nem, nem lettem. Türgékkel hogyan bántam? Én rendetlenül urbánus ember vagyok. Nem tudom, kiöltötte, így olvastam a regényekből, ezeket, azok ki kellöltöttek. a volna? Valójában... Hát ugye a farkakkal lehetett elszámolni. Ez nehéz kérdések. Meg hát beleért, hogy a navracs is mennyire ezeket. tudja könnyen levágni az ürgének a farkát. Tehát lehetséges, hogy hamarabb kap hányinket. Na jó, visszatérve igen a menetre. <gül> tehát elsősorban a veszprémieknek az ő ötletük volt. amennyire én tudom, ami teljes fogadókészséggel találkozott a kormány részéről. Ugye, ha nagyképű akarok lenni, akkor mondhatnám azt, hogy, hogy evidens volt a, a a, a, a döntés, vagy a választás, itt három tényező vagy három város között kell egyeztetnem, ez Veszprém Budapest Brüsszel, és mindegyiket elég jól ismerem ráadásul, ezzel a területtel foglalkoztam az elmúlt. Melyiket a gyan. Az... Melyiket ismerem a legjobb veszprémre? Már egyben az elmúlt öt évben érdekes módon, kopott a, a tudásom, ezt most már így érzem egy kicsit, amit vissza kell szokni veszprémbe is, mert vannak új emberek, meg vannak új dolgok. De én azért messze is van a most is. Brüsszel mennyi idő alatt kopik el? Maga szerint? Hát ugye most nagyon kezdesek a munkatársaim és a volt kollégáim, tehát volt biztos társaim, akik keresnek folyamatosan most is. Ha ez megmarad, és ez nem csak egy ilyen az elvállás fájdalmának együttése, hanem ez tényleg átalakul egy ilyen barátsággá, akkor nem nagyon fog elkopni. Lesz e, Igen, igen, igen. Nyárra szervezik. <gül> Nyárra szervezi, Günther Öttingeről felelőse a dolognak. Csak de, meg nem mondja, hogy mikor és hol, mert ez beláthatatlan következményekkel. Jó, kell igen, jár. igen, igen, igen. Mennyibe kerül, igen. A, de a, a... Például van olyan, van olyan biztos társam, aki, aki azonnal megkeresett, tartja velem a kapcsolatot az is. Tehát, hogy ez ha ez megmarad barátságként, akár ilyen laza barátságként is, akkor szerintem ez lényegesen kevésbé fog kopni ráadásul én az Európai Unióval Foglalkozom a jövőben is, foglalkozni fogok elég intenzíven. És ez, ez meg is követeli, hogy ne csak az újságet és a tanulmányokat olvassam, hanem úgymond a is. Oké, okay, hát szóval már itt a plegyká, de egyébként számból veszik ki a pletykát, mert hogy azt akartam öntől kérdezni, hogy néztem érzelmes búcsúját a volt elnöknek, az új elnöktől, az mennyire ilyen izé, bizé, ami a Junker jellemző ez a pusziszkodás? Mert ugye nem elég, hogy ő pusziszkodik, de kicsit olyan, mint a fiala volt régen, hogy azt se lehet kiszámítani, hogy most hány fogadni, mert ad kettőt, aztán meggondolja magát, és ad még egy harmadikat is. van emberek... amikor homlokra, van amikor arcra, tehát igen, ez kétségtelen. Ez mennyire hozza zavarba az egyébként komolyan vehető, vagy sokszor komolyan vehető politikusokat? Független attól egyébként, hogy fiúk vagy lányok, mert Juncker e tekintetben akárcsak a holland vécék nem tesznek különbséget. Szerintem... Ugye, arra utalok, hogy a holland vécéknek egy része az Unisex. Igen, igen, igen. Hát, szóval a szabízók kezése, ami amelyben egy WC van az egészben, tehát <gül> ez, Igen, azt az az fogjuk az fel, akkor az. Ez jó, jó, az hát, a segítség. Ne a genderről ne igen. A, gender igen? a, tehát szerintem az emberek túlnyomó többségét zavarva hozzá, nem vagyok benne biztos, hogy nem is ez a célja esetleg. Ez olyan, eh, mint a, a Trumpnak a készfogás, amelynek egy külön rituália van, és amiben magához mert, rántja mert, a kezét, lehet. és aztán onnantól kezdve a másik ki akarja szabadítani, és nem figyel arra, hogy mit beszél? E, igen. Én, én úgy gondolom, hogy a Junkernél a, ezek a gesztusok, ezek nagy részt, én két dologra vezetem vissza. Egyrészt uh, Luxemburg miniszterelnöke, nagy koalíciós miniszterelnöke volt 18 éven keresztül ami azt jelenti, hogy egy amúgy is kicsi ország minden politikusát nem csak hogy ismeri, de, de baráti kapcsolatban. A is, sokat is ismeri egyenként. Így, hát maga, így van, maga a parlament, én voltam a luxemburgi parlamentben, a, Lu, a, a luxemburgi parlament ugye olyan, mint mondjuk egy felső középosztálybeli villa akkor a <gül> körülbelül. Tehát komolyan mondom, tehát az egészen van egy családias hangulata, és. Uh, Olyan, mint Veszprém ahol önnek mindjárt feltűnt, hogy van egy-két új arc. Igen, így, így van, így van, így van. És ez eleve az egy melegséget, tehát én is nyilván nekem ezt mondták, hogy, hogy megfigyelték, hogy máshogy visel, hogy sokkal lazában vagy oldottabban viselkedem Westpringben egyébként, mint máshol. Nyilván ez a hazai pálya, ő ezt hozta magával a Brüsszelben, mert, és ez a másikok, ok, 1974 óta, 1974 óta. Van Ben Junker az európai politika tulajdonképpen élvonalában. Először, mint ifjúsági, politikus, vagy fiatal tehetség. Aztán pedig volt ő minden tulajdonképpen. És 74 óta azért ő testvérek között is 45 év. Igen. Tehát, ha valaki 45 éve ott van az... Szegény betőfi annyit nem ért összesen. Igen, igen, igen. Hát a hallgatók között is van, gondolom, jó páram vannak, akik, akik még meg se születtek akkor. És ő pedig... Ez volt egy... Tehát ő, ő, ő, neki ez az egész egy, egy más, tehát ő alapvetően kulturálisan más élmény neki az Európai Unió, mint nekem mondjuk, aki sokat olvastam róla, meg írtam róla egy könyvet, és akkor egyszer csak kikerülök öt évre. Ő meg Ő meg beleszületett. És ebből adódik, hogy ezek a puszik, hátba Andrei Plenkovic, horvát miniszterelnepet például egyszer egy ilyen folyosói sajtótájékoztatón hátulról, ha jól emlékszem, fenéken csapta. Tehát miközben ő nyilatkozott. Ez is fent van az internet. Hát Magyarországon tehát... ez ilyet elkövetne az ember, az már a szexuális abúzusnak lenne. Ugye e, e, a horvát miniszterelnök az férfi volt? André Igen. Igen, most is Igen. ő az meg aztán különösen. Tehát az, az nálunk beláthatat. Arra szeretném önt kérni. Hogyha majd találkozunk legközelebb, akkor tőlem kérdezzem meg, hogy ezt megengedheti-e magának, és én majd el fogom mondani, hogy milyen körben igen, mert egyébként nem lesz frémnek. Igen, igen, igen. Szoktam én magát megküszíteni, vagy De ki tudja, hogy mit? Megváltozott, és csak elkezd úgy viselkedni. Én ezt értem, de hát hirtelen ki tudja, hogy mikor kezdte ezt a Juncker? Hát átcsap a mennyiség minőségbe, és annyira lazán viselkedik, ahogy én fogok öre rászólni, hogy annak idén anyukám, hogy Tibor fogja Én Nem magát. vagyok olyan az ember. <gül> jó, de jó, rendben. Azért több arca van. Tehát azért az a helyzet, hogy barátságos közegben, tehát például a Kejfe közegében olyat enged meg magának, amit máshol nem. Ez és és ez erre büszke van, vagyok. Nem? Tessék? Ezen minden... Igen, de nem mindenki is van, nem? vagy nem tudom. Igen, igen csak hát ugye ez pontosan... Ez, az, ez az valóban a közel a házigazda... Hát egyfelől, másfelől, hogy a másik előbb utóbb tényleg azt gondolja, hogy ez nem egy nagyon hosszú Hát hátfelállított csapdát. Most beszélgettünk nyolc éven át, és aztán a nyolc év után, a kilencedik év első műsorában hirtelen megbokrosodva mindent tönkreteszek, és kiderül, hogy nyolc év, amit én építettem, most az csak azért csináltam, mert azt fel akartam valamire használni, de nincsenek ilyen szándékaim. Meg én nem vagyok annyira nemes volt, hogy nyolc évig... Az lehetséges, de az előtt. üldözési mánia, ami Magyarországon van, az nagyon sok mindenre képes. Hát ismerek olyan politikust, aki szerint az üldözési mánia a politikusi lét alapfeltétele. Tehát hát igen, de maga Ködér László azt mondta, hogy aki 40 éves kora után nem paranoyás, az nem normális. Tehát azért ezekkel az ember nagyon... Tehát ezen éjjj. tényleg elgondolkodni, mert jó elmúltam 40 éves. Hétfőn megyek legközelebb a psiateremhez, de ő azt mondta, hogy sose voltam paranoiás. Én már ráadásul ki vagyok rúgva, csak időnként ilyen szervizszolgáltatás, olajcsere van, meg szűrőket cserélnek rajtam. <gül> <gül> Nem, ez nagyon, nagyon fura. Azt árulja nekem, hogy az ön függése attól a szakmától, amit végez, az mekkora? Mi ez a szakma? Hogy hát a, politi a, politikus ezt a, a politika, úgy, ahogy van, tanítva, csinálva, mennyire érezni magát Napóleonként, Szent Ilona szigetén, ha ettől megfosztam? -e? Hát, ha ott vannak könyvek, akkor nem, akkor, nem, akkor nem, de egyébként a politika csinálva és tanítva, az, az ugye, hogy mondjam, a, a, a családi életemben kívüli virág 95%-át foglalja el, 98%. Valójában Többi a, a tanul, vagy amikor mindent, tehát amit olvas, ad, van valami cél? Olvasásnál? Nem, az egészben. Hó, ez nagyon nehéz így egzak módon meghatározni. Engem hihetetlenül érdekel a, a politika mindenre zülése, de azt hiszem azért, mert a politika egyrészt egy elképesztő civilizációs vívmány. Tehát én a hallgatóimnak is el szoktam mondani, hogy a, a demokrácia az az a vívvány, amikor az ember úgy győzi le a másikat, hogy nem öli meg, hanem ad neki egy lehetőséget, hogy a következő fordulóban ő győzze le őt, és, és tűri azt, hogy vélemény ellen vélemény egymás mellett. Tehát ez valami elképesztő civilizációs vívvány, szerintem. Másrészt pedig annyira kihozza az emberből az eszent Fiát. Tehát, hogy, hogy ki milyen ember, a politikában, a konfliktusok során, a vitás során, de akár a baráti kapcsolatok során is annyira látszik, hogy egy ilyen nem pejoratív hanem egy óriási színház, és ez, ez, ez az, ami engem nagyon érdekel ebben az egészben. Tehát ez az ember, mondjuk így, hogyha ilyen nagyon aktív szüksélek adik a Hozzátéve, hogy olyan, hogy végeredmény nincs? Nincs. Nincs, de érdekes, hogy, hogy van egy egy sajátos ismétlődés, tehát mondjuk a, a görög drámák alapproblémái ma is itt vannak, és a politika leglényegi problémáját adják. Az ember elolvassa Maki Avelinek a fejedelmét, és úgy olvassa, mint egy 21. századi hatalomtechnikai kézikönyvet olvasnak, mert ugyanazok a dolgok, ugyanazok a dolgok, az örök emberi dolgok ugyanúgy megvannak ma is, és semmit nem változtak, ugyanakkor megvan egyfajta tanulási folyamat is, tehát ma már nem mészároljuk le a választáson vesztes pár vezetőit, vagy nem börtönbe. Tehát ez, ez az egész egy nagyon-nagyon-nagyon így van. Nekem nagyon-nagyon. Az élet. Hát nem tudom, az ember. Nem, nagyon így van. A politika sokkal több, mint az, hogy most kinyelzi a választásokat, meg, meg milyen. Jó, de van. ha nem bonyolult a kérdést, igyekszem, nem bonyolultam föltenni. Ha az ember sielni akar, akkor alfetően olyan helyekre kell, hogy menjen, ahol hó van, bár hóágyóval is elő lehet állítani havat. Az, amiről beszél minden országban más, annak a kultúráját illetően. Tehát az, Igen. hogy ön egyébként az mennyire tudja gyakorolni, amihez egyébként kedvet érez, az a dolog egyik fele, a másik fele pedig az, hogy annak az országnak a realitása, mit biztosít az ön számára, vagy mi az, amit kizár. Igen. Ennek a két oldalát ön hogy éri meg, beleértve, hogy ön valamit megtenne, de nincs hó, ennek következtében síelni sem lehet. De egy, ez, ez, ez, a, a, a, ez az oktatói, oktatói munkában, de mondjuk a gyakorlati politikai munkában is nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy valóban így van, hogy a politika sehol sem ugyanaz. Tehát mindenhol annyira az adott ország, vagy nemzet, vagy régió, vagy, vagy közösség kultúrájába ágyazott, hogy önmagában az nagyon izgalmas Jó, képzeljem el ezt úgy, hogy mint önem például legyen egy gomb, és miközben a tudása végtelen, de másféleképpen viselkedik Magyarországon, mint Hollandiában, de egyébként tudna Hollandiában is politikus lenni, és Magyarországon is? Nem tudnék máshogy viselkedni, jobban oda tudnék figyelni a holland szempontokra. Tehát ami, ami nekem lenyűgöző egyszer, egy, egy nem politikus hollandal vacsoráztam együtt, és beszélgettünk a konszenzus, egyéb ilyen politika, és a többi, és például, lehet, hogy nevetségésnek tűnik, de rám nézve, abszolút megvilágító erejű volt az a magyarázat, de holland politikai érde, ha már hollandianál vagyunk, a konszenzusnak azért van ilyen óriási ereje, mert az egész országot gyakorlatilag gátrendszer tartja uh -huh. a tengertől távol, és mindenki, ezek magángátakat is jelentenek, tehát nem csak ilyen nagy óriási gát erőműveket, vagy gátműveket, um, Ebből adódóan, ha valaki nem végzi el a kötelességét, hogy valaki szabotálja a maga kis apró munkáját, akkor az egész ország, vagy a szomszéd is víz alá kerülhet. az évszázadok során fokozatosan kialakult egy olyan konszenzusos kultúra, hogy mindenkinek az érdekeit, szempontjai számba veszik azért, hogy kvázi a klátrendszer, tehát az egész társadalom működni tudjon. Ez például egy olyan, ami egy magyar számára szerintem egy nagyon fontos, ugyanakkor a mi hétköznapi életünkről nagyon távoli szempont. Nekünk nem volt ilyen. Nagyon érdekes, amit mond, ha akar megnyilvánul, ha akar nem, de ez mindenre vonatkozik. Volt egy beszélgetés, amiben elmondták, igaz, nem igaz, nem tudom, és a hivatkozási alapomat is meg kell, hogy tartsam, hogy a miniszterelnök úr szűk körben arról beszélt, hogy az egy kiváltságos helyzet volt ami eddig volt, hogy koalíciós partner nélkül tudott a Fidesz kormányozni, ezzel a lehetőségével élt, és ez egy fantasztikus adomány volt. Elhangzott egy szám is egyébként, hogy Európában hány ilyen ország van, talán kettőt vagy hármat említett, nem emlékszem már rá, hogy az illető, akivel beszélgettem, mit mondott, egyébként nagyon pozitívan beszélt erről a történetről, és én sem fogok negatívan, csak a magát a jelenség felé érdeklődöm. Ez ugye annyiban került sorra, hogy milyen politika várható az önkormányzati választások követően elsősorban Budapestet illetően, ahol a miniszterelnök arról beszélt, hogy teljesen evidens, hogy alkalmazkodni kell a helyzethez, nem is lehet másféleképpen cselekedni. Ez tehát erre a, a koalíciós hasonlatra e, vonatkozott, mert ugyan Karácsony gerge neki nem koalíciós partnere, de együtt kell dolgozni e, a fővárossal, és e, ez teljes mértékben vitathatatlan. E, neki az ellenkezője se jutott az eszébe. F én kérdeztem, hogy egyébként ebben a körben, ahol miről nem tudom, hogy az illető ott volt, vagy neki is elment. Mesélték. lehetett erről kérdezni, Ezzel kapcsolatban nem hangzott el információ, nyilvánvalóan, ha a miniszterelnökkel beszélgették, akkor más lenne a helyzet, de őnt most fontos, nem e helyet kérdezem, hanem a, hanem a konstellációról. És ez sok szempontból egyébként magyarázza azt a helyzetet, ami van, ami füres tevékenységét illeti, ami üdítően hat, és ami teljesen szokatlan, mert az elmúlt időben ennek és még a nyomát se lehetett tapasztalni. E, ugyanakkor ezzel párhuzamosan, ahol nincs a kormányon vagy a kormányfőn ilyen koalíciós kényszer, koalíciós kényszer idézőjelbetével, ott egyébként meg pontosan ugyanúgy viselkedik, mint korábban. És azt kérdezem öntől, hogy ha ezt elvonatkoztatom Magyarországtól, csak jelenségként mondanám, akkor valójában az az együttműködés, az a kompromisszumkeresés, ami most Budapesten megvan, de lehetne ez a város töcsödöm, pöcsödön, mert az egyébként egy másik országban való ne Orbán Viktorról és Karácsony Gergerő legyen szó, evidens az, hogy akkor ez vonatkozik egy városra, de mivel az egész országra nem vonatkozik, az egyik helyen így viselkedik az ember, a másikban úgy viselkedik, az Ember, és miközben ez egy kívülállónak, mint nekem feltűnő, ö, ön azt mondja, hogy ez a politika természetrajza, legyen a másikban is egy ellenerő, és ott is akkor koalíciós partnerként idézőjel fog viselkedni az az illető, aki lehet Orbán Viktor, és lehet Patyi Tatyi. Igen. Igen, ez utóbbi. Nem szükségszerűen ez a helyzet, de, de a, a Fidesznek ez a politika felfogása van, ami nem egyedi, tehát nem kivételes. Jefferson mondta talán azt, hogy egy hatalmat csak egy ellenhatalom tud korlátozni. Tehát a hatalom természete, hogy mint a légnemű állapotú, anyagok terjeszkednek, ameddig, ameddig korlátban nem ütköznek. Tehát lehetne önkorlátozó is, de nem minden politika önkorlátozó. A fidesz szerintem a legtöbb esetben nem önkorlátozó. Vannak és ez gyakorlatilag ezeket. olyan, mint a biciklizés? Tehát, hogy az önkorlátozás sem felejti el az ember legfeljebb, nem gyakorolja? Igen, igen. igen. Szerintem igen. De azt ugye tudja, hogy amit mondoz az roppant érdekes, belegondolni, és nem, hogy a valóság ilyen beleértve, hogy ahol egyébként meg nincs ilyen erő, ott pontosan ugyanúgy megy minden tovább, mint ami egyébként előtte volt az önkormányzati választásoknak. És az ember azt kérdezi, hogy ez De... jól van-e így, ő pedig azt mondja, hogy ez nem jól van-e így, vagy rossz van így kérdése, hanem ilyen a mechanizmus. Ilyen az ember, nem a mechanizmus. Oké. Okay, ilyen akkor... az ember. Megfigyelj egy villamosot, ahol, ahol vannak üres helyek vannak emberek, akik úgy ülnek le, hogy lehetőleg minél többen le tudjanak mellett ülni, vagyis önkorlátozó. És van olyan, aki úgy ül le, hogy egy négyes ülésmokot elfoglal, mert az egyikre a szacsát teszi, a másikra nem tudom lábát teszi föl, és mert elfog, de kitölti a teret. Vannak ilyen emberek, mert vannak olyan emberek, a politika. Egy dolog áruljon el, de hülyeséget beszélt, mert nem egy dolog lesz. Érdemes ezeket a magatartásokat összehasonlítani, vagy nem? Összehasonlítani érdemes, mert mindegyik. Szerintem, hogy mondjam, állandó hierarchiák közöttük felállítani nem érdemes? Tehát nem érdemes azt mondani, hogy mindenki, aki nem önkorlátozó, az egy utolsó szemét az ember, vagy aki önkorlátozó, az egy nyámnyilag, a férfiatlan, nem tudom kicsoda, mert, mert mert minden ilyennek megvan a maga helye. Tehát vannak olyan, és ez a szép társadalomban, hogy olyan emberekből baloldali, jobboldali, önkorlátozó, terjeszkedő, és a többi, és a többi, kezes, jobb kezes, nem tudom én e ez, a, ez tud egy társadalmat, ö, hogy mondjam, túlélővé tenni minden, minden hányat fes ellenére. Vannak időszakok, amikor a mérsékelt, önkorlátozó, nem tudom milyen emberek kellenek, vannak más helyzetek, amikor ezek nyilván Két kér további a kérdés, ezért sem mondtam, hogy meg egy egyik kérdés. Az egyik az, hogy lehetetlen kívánni -e a fiala akkor, amikor valakinek túlhatalma van, de mégis elvárja tőle az önkorlátozást. Nem kíván de, de de vannak olyan esetek, akikkel szemben, ha nem is lehetetlen, de hiába való ez az elvárás, de nem olyan ember. A másik kérdés pedig az, hogy azért annak a veszélye fönnáll, hogy maga a közeg, amely egyébként kénytelen távolságot is tartani attól, aki fújja a passzát szeret, és ez egyébként a saját pártja is lehet, csodálkozva, vagy, vagy ilyen, ilyen bizonytalansággal nézi azt, ami történik, mert ők egyébként azt gondolták, hogy kötelező az együtt nem működés, és akkor, amikor megszólal az együttműködő hang, akkor egyéb iránt, vagy azért, mert nem rendelkeznek autonómiával, vagy másokból, nem nagyon tudják, hogy most akkor ez most vicc, vagy sem. Biztos van ilyen ember. Hát persze van olyan ember, akinek vannak saját elképzelései az életről, és van, aki normakövető, vagy... vagy Nagyon ez, ez sok ez a normakövető. Nagyon sok a normakövető. Persze. Hát ezek az emberek ezek hogy hogy hiszelem változik a széljárás. Akinek saját elképzelései vannak, az legfélebb azt mondja, hogy na, ugye, mondj. Ez, jó, jó, ez, ez egy jó szó, az... szó, amit mond. A széljárás változik, vagy valami más? Hiszen ön azt mondja, hogy a széljárás ugyanaz, csak már... Ezt nem fogom tudni jól befejezni. Mm, értem. Nem, szerintem... Szerintem a széljárás változik, mert arról van szó, hogy eddig mondjuk háttél volt, mostantól pedig ellenszében kell menni, az ember máshogy megy. Háttérben És az létezik, hogy aki ezt tökéletesen szépen. vagy majdnem tökéletesen tudja alkalmazni, legyen az Orbán Viktor, de biztos, hogy nem Fiala János, nekem nincs ilyen képességem. Tehát én Igen? belőlem ez Igen? teljesen hiányzik. Igen. Ő valójában, ha erről kérdezik, akkor azért nem tud érdemben válaszolni, mert számára ez teljesen természetes? Az is lehet ez egy készség, egy nagyon fontos készség egy politikusnál, a mindenkori helyzethez alkalmazni. Tehát úgy tartani szem előtt a célt, hogy az a változó körülmények közepette is megvalósítható legyen, de az is lehet, hogy azért nem így válaszol, mert a demokrácia szavazatokról szól, az a sikeres politikus, aki több szavazatot szerez, és nem az a sikeres politikus, aki mindig egy-egyben a, a, a legjobb. A, leg, a, a dolog természetének lényegéhez legközelebbi érvekkel magyarázza el az egészet, és egész eszemben van úgy, hogy be kell csomagolni kommunikáció szempontból. Azért van, nagyon jól beszél. Szem, nagyon jó pont ezt akartam kérdezni, hogy mi van akkor, amikor, tehát mit érez az az ember, aki ezt az egészet irányítja, még egyszer mondom, Orbán Viktor, Navrasis Tibor vagy patyatja, tök mindegy, vagy én. Én alkalmatlan vagyok rá, tehát én biztos, hogy nem. És mondjuk azt érzékeli, hogy az a média, ami most függet, hogy az ő kezében van-e, vagy sem, valójában fontos dolog, de most mégis független, amit én kérdezek tőle, az nem vesz erről tudomást, vagy azért, mert nem hiszi el, vagy azért, mert saját szempontjai vannak. Ez a dolog szempontjából egyre megy, és ugyanazt folytatja, mint előtte, ő pedig nagyjából úgy viselkedik, minthogyha neki ez közömbös lenne, és akkor én azt kérdezném tőle, hogy ehhez ő mégis hogy viszonyul így, arra fajon, mi lehet a válasz? Hű, nem tudom. De, egyre De ez bonyolult? Tehát... Én nem, bonyolod, nem elvesztettem a fonalat. Tehát, tehát a amikor média a, tehát am, abstrakt, igen. Tehát, De nem túl tehát a, tehát a média nem vesz Egy, tudomást arról a, a, a magatartásról, amit közben a kormányzat tanúsít. Értem, értem, értem. Vagy nem értem. követi le, vagy nem hiszi el, vagy lassú. Ez, ez, tehát ez lehet ugyanaz a hatás, ami, ami a fidesz szemben is mindig fön hogy egyrészt el szokták mondani, hogy a Fidesz a Fidesz milyen borzasztó, hogy, hogy mindig csak ugyanaz a véleménynek papagájkombandó, mert nem tudom micsoda, és akkor kiderül, hogy valakinek más véleménye van, akkor mindenki ledőd be. Ez hogy lehetséges, hogy a Fideszben ilyen van? A újságírásnál is most jobboldali médiával kapcsolatban mindenki azt harsogja, hogy így nincsen véleményszabadság a jobboldali médiában. Úgy központi utasítás kapcsán megy. Közben, ha valaki megnézi a jobboldali lapokat, akkor ott is vannak eltérő vélemények. Lehet, hogy ennek ezek egyszerűen az az oka, más Igen, csak azt gondolom, hogy ennek a legképtelen formája mégiscsak az, hogy az együttműködő miniszterelnököt például egyáltalán nem fedi le, ha egyébként a kiinduló igaz, ha nem igaz, akkor az okay. egész beszélgetést egy olyan alapozom, ami nincs, és úgy hülyeség, ahogy van. De hogy egy ilyen módon működő miniszterelnök e, hogyan néz arra a közgyűlésre, amelynek a közgyűlésnek a vezetőjével ő együttműködik, miközben az ő emberei pedig minimálisan is együttműködők, az az emberrel, akivel ő együttműködik. Nevezetesen a fővárosi közgyűlésben lévő kidesztes politikusok. Akkor tudom, mi, van? Play, mi? vagyok. Aha, értem ha... Nem tudom, nem, nem tudom, de, nem, nem de érti, nem amit nem mondok? akár is. De most arra abba, hogy az például, amikor a minisztérium, hogy mondjam, tehát azért sok előnyen nem volt kalocsára, ahol én katona voltam, de néhány dolgot megtanultam. Ugye például az, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás. Ezt egyébként korábban nem is értettem volna. De az, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás, az például mennyire működött akkor, amikor ő miniszter volt? Nem. Nem. Tehát sokkal sokszínűbb a magyar... És mennyire tudja azt elviselni a navrac Mit? Hogy, hogy egy a parancs, egy a végrehajtás? Nem, nem, az, hogy között, egy a parancs, nem és nem egy a végrehajtás. Abszolút, hozzászoktam. Hát én pontosan tudom, hogy a, ismerem nagyjából a Fidesznek a... Még, még de is de is most nem a Fideszről beszélnek, most a minisztériumról beszélek. Ja, a, tehát, én kiadok valami utasítást, akkor az, hogy a hajtják végre? Igen. Azt is tudom, Azt is tudtam, hogy melyik államtitkáromtól körülbelül milyen stílusú végrehajtást várhatok. Uh, arra, arra ügyeltem, hogy ez a végeredményt tekintve, tehát ha ilyen te, terminusz-technikusval elfoglalkozom, az output tekintetében megfelelő minőségű legyen, tehát olyan minőségű legyen, amit én, amit én akartam. Az, hogy egyébként ő ezt a saját személyiségéhez, kultúrájához viszonyítva hogyan szervezi meg, az időben és, és tartalmát tekint a rendben legyen a végrehajtás. Nem, nem érdekelt, hogy egyébként ki. Van, aki, van, aki üvöltözve, asztal csapkodva, ö, stresszesítve a munkatársait ö, hajtja végre. Van, aki pedig ilyen beszélgetésekkel, kedélyeskedve, átbeveregetésekkel. Ez nekem mindegy. Van, amelyik szimpatikusabb, van, amelyik kevésbe szimpatikus. De végeredményben nekem mindegy, hogy hogyan, csak legyen meg az eredmény. Végül egy utolsó kérdés tényleg az, hogy, mert lehet, hogy hazudok, milyen itthon? Jó. Nagyon jó. Hát látja, én például a civilapályámban is alig tudom elérni, azt mondom, hogy egy szabas válasz, és akkor tessék. <gül> Nagyon jó. Hát ez annyi minden felőlel, mert persze ilyenkor mindenki mondhatja, hogy jó, hát de biztos, mert nekem nincsen dolgom itt a magyarországi valósággal, de van rengeteg, bosszankodom, mérgelődöm, és a többi. De azért itt lenni, tehát éppen az egyik barátomnak mondtam hétfőn, hogy én most értem meg, hogy emigránsnak lenni milyen elképesztően nehéz lehet. Nagyon-nagyon nehéz, lelkileg nagyon nehéz lehet. Mert én nem vagyok egy honvágyos ember, meg nem sírtam otthon a Brüsszelben a párnám csücskébe, hogy itt itthon akarok lenni, de, de itthon lenni nagyon jó. Nagyon-nagyon. Jó. Mit feltételez, hogyha a beszélgetésünk alatt kapok egy magáninformációt, amiről viszonylag kevesen tudnak, de az, a, a küldője ezt magáninformációként tünteti fel, akkor képes vagyok ezt megtartani, vagy sem? Szerintem, mert képes megtartani, igen. Nyert. Jövő hét? Jövő hét igen, vagyok. vagyok. Most egyik sem nagyon tudnám elfogadni, tehát érti, most ha nem nagyon lehet, egy, egy, egy lehet, hogy meghal, de ezt ne siess el, tehát ezt le számítva mostantól kezdve kötelezettség. Értettem, vagyok. vagyok, vagyok. Viszont hallásra. Viszont halásra. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt, lehet! Um, volt Füriás Balázs a vendégem, talán tegnap előtt, uh, és azt kérdeztem tőle, hogy ez egész olyan, mint egy kívánság kosár, amit kér a főváros, amit kér, a 9. kerület, arra nincs olyan válasz, hogy ne azt mondják, hogy rendben van. És akkor egy informátorom, akit nem fedhetek föl, azt mondta nekem, és ugye én őszintességet feltételezek örről, Baranyi Krisztina van a vonalban, Ferencáros polgármestere, de ha én lennék hasonló szituációban, hát én nem tudom, hogy hogy viselkednék, hogy valójában ez a konstrukció Ebben a formában egy tízes skálán nyolcasra, kilencesre, egyesek szerint tízesre megvolt. Valójában tehát, amit a Ferencvárosi Önkormányzat kért, azt egyébként, amit a, a, a főpolgármesterként az egy más dolog, de amit Ferencváros kért, azt egyébként eleve megadta volna a pártunk és kormányok. Hát én azt gondolom, hogy ez nem így van. <gül> ez nem így van. A, például a Kisdunák kotrása, az egy olyan feladat, ami már tíz évvel ezelőtt kifizetett az Európai Unió, aztán az a pénz eltűnt, ez majdnem 10 milliárd forint. Minimum. Guess, Mutko minimum. Ennek a kótrásnak a létrejöttét én már évekkel ezelőtt számtalanszor kértem mindenféle hivatalos helyről, írtam a belügyminiszternek, mindenhová fordultam, és hát nagyon úgy tűnt, hogy ez soha a büdös életben nem fog megtörténni. Az, hogy ö, nagy más nagy beruházást hozzanak a kerületbe. Például a Széchenyi kényvtárat, ez, ez ugyanígy a science fiction világába tartozott. De az küljeleltség, ott is marad? A, mármint, hogy hol a helyén? Mármint, hogy nem, hanem hogy a science fiction kategóriájában marad, mármint Ferencváros illetően. Hát ö, most már azért egyre inkább tisztul a kép képés tűnik, hogy, hogy nem, hogy, hogy ez, ez meg fog valósulni, mármint a Ferencvárosi Rosdói meg fog valósulni. Hát az egyetemi közelség az megvan. É, így van, tehát az, az mondjuk egy szerencs, és ezért kértem én pont ezt, de tőlem bármely más állami nagyberuházás is jöhetne a Ferencvárosi Rosdói én mindennek örülnék, hiszen az a további fejlődést segíti elő. És hát nem volt szó például a vitukis visszaállításáról, ami itt a legnagyobb hullámokat vett. Azt mondtam, mondtam, hogy 8 -9, 9, a... tehát e, ugye ha össze kéne adni, hogy mi minden van benne, ott szerintem ez egy 60-70-es tétel. Tehát, hogyha abból 4 vagy 5 az ilyen, akkor ez nem tökéletes cáfolat annak, mint mondtam, de értettem azt, amit mondott. E, azt árulja el nekem, hogy e, az, ami Hát nem jó fogalmazás, de most nem tudok jobbat, az a kötélhúzás, ami Karácsony Gergely is a kormány között van, és ami Ferencváros is élete az atlétikai stadiont, illetően az, szerint, az ön szerint befejeződik-e addig a határidőig, amíg a Nemzetközi Atlétikai Szövetség tűvel kitart, mondván, hogy őket nem az érdekli, hogy mi a magyarországi belpolitikai helyzet, hanem az, hogy lesz-e atlétikai stadion, és lesz -e Magyarországon bébé. Én őszintén remélem, hogy ez befejeződik. Egyébként egy kicsit értetlenül ártam azelőtt, hogy miért nem az volt Karácsonyi és a főváros feltétele, hogy az ott született, tehát a közgyűlésen született határozatot szintén foglalják azonnal a kormány. Azért, mert abban az van benne, hogy ebben az évben. Abban nincs azonnal. Igen, igen, én ezt kicsit ezen csodálkoztam. Tehát, én ezt értem, de ő is tudja, hogy felkészülök, így aztán abban nem szerepelt az, hogy azonnal, abban az volt, hogy ebben az évben, és abból még hátra van 25 nap. Igen, ezt mondom, szerintem meg lehetett volna oldani ugyanúgy, mint Ferencváros esetében akár azonnal is. A kormány szerintem ezt ennek a kérésnek eleget is tett volna. Itt beépítettek, beépített a főváros még egy kört, amit én nem tudom, hogy miért tettem, mert erről nem beszéltünk, de megtette, és hát majd akkor így a, a, a közfejlesztések tanácsának a, az ott született megegyezés, amit nem tudom, hogy miben térhet el attól, amit a közgyűlés megszavazott, de ezek szerint ott lesz még egy megegyezés, majd ez kerül kormányhatározatba. Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogy nem érdekel a kormánynak, hogy ne teljesítse a főváros és benne a Ferencváros feltételeit. Én azt ugye jól érzékelem, hogy ön sokkal otthonosabban mozog Ferencvárosban, mint a fővárosi közgyűlésből. Hát igen, nekem ez a, ez a munkám az meg egy ilyen bokréta a kalapon. Uh... Az az iskola, amivel kapcsolatban most már nem csak a hv nek válaszolt, hanem önnek is a belügyminiszter, az egy milyen horderejű probléma, ugye ez a Marif általános iskola és gimnázium? Igen, én azt, azt látom itt a, ebben a szűk környezetben, amit a lak, József Attila lakótelepnek neveznek, és ahol ugyan 30 ezer ember él, de mégis egy ilyen város a városban, és egy teljesen más közösség, egy ilyen kis szubkultúra az, ami ott az ottani lakó közösség. És azt látom ott, hogy, hogy jelentős, sőt az indokoltnál nyugtalanabbak ott az emberek emiatt az iskola miatt. Alappal vagy alap nélkül? Én azt gondolom, hogy alap nélkül, hiszen ebben az iskolában kicsi gyerekek fognak járni. Tehát, hogyha gyors, ha valaki emiatt okolható, az közvetlen vagy közvetlenül inkább a kormány média, és az emberek nem tudnak különbséget tenni e, időnként dolgok között, és rávetítik a félelmeiket erre az iskolára, nem? Ezt mondta, ezt kérdezem. Így van, én is így gondolom, és pont emiatt, hogy ha már egy ilyen helyzetet teremtenek, akkor az lenne a és az lenne a tisztességes az ott lakókkal szemben, hogy adjanak erről egy kimerítő és mindenkit megnyugtató tájékoztatást az ott lakóknak. Mert úgy, hát nem vitte túlzásba? Hát uh, most Pogácsás államtitkár úrtól is kaptam tegnap egy levelet, ami már egy egész sorral hosszabb, mint a Pintér miniszter úr. Ez hát nagyon volt. Küld... Igen, ez az ott azt hiszem két sor volt, ez meg három. Ja, hát a Pintér nem bőbeszédű, azt tapasztalatból tudom. Hát ezek szerint a Pogácsás se minden esetben. A bogácsás ugyanaz... nem nagyon beszélhet, gondolom, szemben a főnökében. Azott a belügyminisztériumban nem nagyon működik. Én ezzel nem is értettem, hogy a miniszter levél után pár nappal egy államtétkeri levél is jött ugyanezzel a tartalommal, egy sorral hosszabban. De minden esetre én kezdeményezni fogok egy olyat, ahol az érintett minisztériumok, tehát nyilván a belügyminisztérium, illetve az oktatásért felelős emmi valamilyen, Magas beosztású, tehát felelősen megnyilatkozó e, munkatársát szeretném elhívni közvetlenül a lakótelepre, és szeretném, hogyha ott egy olyan tájékoztatást adnának, ami az embereknek, e, ami embereket kielégíti, hiszen tényleg elszabadulhatnak indulatok, e, itt nagyon csúnya hisztéria is lehet, egy olyan ügyből, amit világos, egyszerű e, tájékoztatással azonnal, ki lehetne húzni a fogát és én tényleg nem szeretném, hogyha odáig fajulna a helyzet, hogy, hogy itt esetleg gyerekek... Ezt én teljesen, teljesen megértem egy vidéki városban, amit nem szeretnék megnevezni. E, nagy számban vannak jelen külföldről munkások, de még egyszer nem szeretném semmilyen vonatkozásban. Tehát lehet középen, nyugaton, keleten, délen, nem nagy az ország, e, és ott egy vendéglátópári szakember, egy fiatal ember mondta, hogy volt itt valaki, aki azt mondta, hogy nagyon sok a ferdeszemű, és akkor én kérdeztem tőle, hogy hát neki ez mi a hozzászólás, és, és mindjárt közölte velem, hogy ő nem politizál, nem is értettem, mert hiszen egyébként magát a szöveget nem én kezdtem, mondta, hogy ő nem politizál, de egyébként szerinte is nagyon sok itt a ferdesemű, ami aztán végképpen elgondolkodtatott, de gondoltam, hogy ezt nem fogom tovább húzni. Ami a dolognak a tartalmi részét illeti, honnan verbúválódnak a gyerekek? Nézze, itt egy jelentős számú török közösség él Magyarországon, akiknek egyébként van már iskolájuk. Tehát hogy van, van olyan iskola, amelyet kifejezetten ők hoztak létre a saját, akár itt született gyermekeiknek. Tehát ezek a gyerekek, ezek magyarországi közösség részei, van, jó páran még magyar állampolgárok is. Tehát én értem, hogy, hogy van egy politikai törekvése a, a török elnök részéről, hogy ellensúlyozza azokat az iskolákat, amely egyébként nem az ő oldalán álló ö, szereplők hoznak létre a világ minden táján, pont azért, hogy a török közösségeket összefogják, és ennek egy ilyen ellenpontját szeretné felépíteni, de én azt gondolom, hogy ezek a szándékok, ezek ezek a végére, tehát a, a lecsorgó, a bárhol létrejövő iskolák szempontjából ezek, ezek nem is léteznek szinten, tehát úgy teljesen elhanyagolhatóak. Viszont lesz itt egy, egy, egy iskola, egy mondom egy közösségbe beépülve, egy lakótelepi szubkultúrába beépülve. Nyilván ezek a gyerekek nem a József Apírló lakótelepen laknak, de ott töltik majd napjaik nagy részét, be fognak kapcsolódni az ottani közösségi programokba, akár találkoznak ugye majd, majd ottani iskolásokkal, és azt szeretném elkerülni, hogyha meglátnak, nem tudom, egy kendős kislányt az utcán, akkor ebből bármilyen, el kellene, bármilyen Elkerülni, nehéz lesz, probléma, de mindesetre a, a, pro, a proaktivitás az ő részéről megtörtént, kívánom, hogy ne legyen ennél többre szükség. Mikor lesz, ugye a Nidermüllertől is kérdeztem, hogy, hogy valójában uh, mi adja, szabja a gátját, hogy legyen a fővárosban minéha a parkolási rendelet, uh, vagy parkolással kapcsolatos döntés, ugyanis ugye ilyen született már a legkülönbözőbb kerületekben, uh, és független attól, hogy milyen a sajtószínezete, annak tényleg van egy pikantériája, hogyha egyébként uh, vannak olyan önkormányzatok, amelyek függetlenül attól, hogy más önkormányzatok milyen visszásságot látnak adott szervezetekkel való együttműködésben, azok leszerződnek vele. Tehát most éppen Újbudáról mondják azt, hogy olyan parkolási céggel köt szerződést, amitől szabadulni akar Ferencváros, E, és akkor az ember nem nagyon érti, hogy egy és ugyanazon cég, egy és ugyanazon embere, hogyan lehet kétfajta megítéléstárgya e, egyébként korábban ellenzéki polgármesterek által, depláne. pláne. Ó, hát ez a biznisz, ez a, a mostani ellenzéki pártokat is ugyanúgy kedvezményezetté tette az elmúlt 30 évben, mint a... De most, most úgy tűnik, hogy a folytatódnak. Hát igen, ez mindenkinek a saját politikai felelőssége. Úgy látom, hogy vannak olyan szállak, amelyek elég nehezen szakíthatóak kell ebben a bizniszben. Uh, nagyon sok jel mutat arra, hogy egyébként más kerületekben még pozícióban lévő cégek errefelé is nyújtogatnák a csápjaikat. Én azt gondolom, hogy olyan szereplők, akik részt vettek út, uh, konkrétan a centrum ügyben, illetve az utód szervezetek által uh, más parkolási ö, működtetési ügyekben, azok Ferencvárosban nem kaphatnak szerepet. Ez az én döntésem, de minden polgármester máshogy áll ehhez a kérdéshez, és mondjuk ebből, abból a szempontból én szerencsés vagyok, hogy én ugye ezt négy évet csinálom, tehát én pontosan tisztában vagyok a szereplőkkel és az, azokkal a történésekkel, amik itt folytak jó sok évtizedre visszamenőleg, így én nehezebben sétálok bele azokba a csapdákba, amelyeket higgy el, hogy most is igyekeznek állítani, és hát van, itt meg lehet téveszteni információhiány vagy, vagy sábító ígéretek formájában. Jó, hát a mi együttműködésünkről a veszegetésünk legvégén lesz még szó, abban ugye ez valószínűleg nem fog kiderülni más önkormányzatokkal, könnyen lehetséges, hogy igen, Uh, de azt kell, hogy mondjam, hogy bárkivel is fog beszélgetni, el kellene, hogy jöjjön az a pillanat, amikor erről feketén-fehéren kellene beszélni, vállalva annak az údiumát. hogy egyébként ez hogyan lehet pertárgya, vagy sem, mert én uh, nem vagyok híve a, a, a, az neműségnek de az uh, nem jó, hogyha ellenzéki önkormányzatok, amelyek egyébként hangsúlyozzák az érdekazonosságukat, ilyen területen sokszínűk. Nézd, én eléggé feketén fehéren beszélek ebben az ügyben. Én azt mondom, hogy nem lehet... Én most hogy arról beszélek, lehet, hogy megkeresések, egyebek, csápok, tehát ezek, ezeket a szavakat kellene konkrét dolgokra változtatni. E, ahhoz... most, mondok el, most mondok egy konkrét dolgot. Biztosan nem fogunk Ferencvárosban 3,6 vagy 8 millió forintért beszerezni olyan automatát, amelyet egyébként a piacon 1 millió-1 millió 200 forintért lehet megvásárolni. Ez például egy nagyon konkrét dolog. De ha azt kérdezem öntől, hogyha ezt más önkormányzat mégis megteszi, akkor önnek nincs olyan jellegű feladata a szó idézőjelben, hogy erre felhívja a figyelmet, nem a kejfeljancsiban? Hát Vagy vagyon azt mondja, hogy ismeri... Feladatom. Már négy évig ez volt a feladatom. De de most úgy tűnik, hogy nem fejeződött be? És közben hát győztek? Tehát, hogy ugye, ahogy szokták igen, mondani, nem beté észre, hogy közben győztek. Igen, de én azt látom, hogy a szabályozás és arra felé halad, és ehhez én szeretném hozzátenni a magamét, hogy mondjuk egy év múlva már elmondhassuk, hogy olyan világos viszonyokat teremt a rendeletalkotás és a kerületi és fővárosi szabályozás, ahol ezeket a, uh, hogy is mondjam... Én ezt értem, de ön nem az az nem. ember, aki egy évig, egy évig szemet, hogy most pedig itt arról van szó, hogy van más uh, visszajulás ehhez, amely nem mennyiségi, bár pénzről van szó, hanem minőségi, és ez csak egy szemhúnyást jelent, függetlenül attól, hogy baranyi Krisztina nem rendőrnek szerződött, hogy rendet teremtsen a fővároson belül. Tehát ez most nem uh, annak a hiányolása, vagy nem egy felszólítás, csak kívülről azt mondom, hogyha én e, a, ma az ember lennék, e, akkor biztos, hogy ezt nagyobb mértékben ütném, mert egy év az ebből a szempontból nagyon hosszú idő. Elég Ahogy őt hallgatnám, idő. egy nap is sok. Így van, én már alig várom a január másodikát ez a parkolás szempontjából, de most mondok önnek valamit. Én, én is azért követem, bár tényleg sokkal kevesebb információhoz jutok most hozzá, mint korábban, de követem pont a parkolással kapcsolatos fővárosi De hogy más tezzük, kevesebb információhoz jut, mint korábban? Hát, hogy nincs időm elolvasni. Ja, igen. <gül> Vagy meghallgatni dolgokat. É, de ezeket, ezeket azért amennyire lehet követem, és én őszintén vártam, hogy ellenzéki vezetésű e, kerületek, mármint ahol most új e, ellenzéki vezetés lett, e, ők mondjuk megkeresnek engem, vagy a Ferenc Fárt azzal kapcsolatban, szintén egy csomó helyen lejárnak ezek a szerződések, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy elmondjam a tapasztalataimat, hogy elmondjam, hogy mire érdemes vigyázni, hogy egyébként mi, milyen... E, milyen információk vannak, amelyek kicsit háttérbe vannak tolva, nehezebb hozzájutni. E, ugye ezeknek a polgármestereknek nincs idejük például olyan szinten elmélyülni egy témában az ezer másik mellett, mint nekem volt, hiszen én négy évig foglalkoztam ezzel. Tehát én, én így vártam, hogy, hogy majd biztos felhív valaki, és akkor megkérdezi, hogy, hogy nálatok is lejárt, ti hogy fogjátok folytatni, mit csináltok, mire vigyázzunk, milyen cégek vannak, milyen gyártók vannak, mi lehet a jövő, mire készüljünk, milyen időtartamú szerződést érdemes kötni, mi az, amit nem tudunk saját hatáskörben elvégezni, stb. stb. stb. Tehát vannak ilyen alapkérdések. De hát ez, ez így nem történt meg. Én, én pedig így nem fogok ezzel senkinél sem szlako. Itt van előttem az előterjesztés. Ez nem túl konkrét a tekintetben, hogy tekintettel adja kötelezően kirandó közbeszerzési eljárások lefolytatása 2020. január második-ig nem vezethet eredményre, ezért január másodikától egy átmeneti időszakra is biztosítani kell a szolgáltatást. Ez világos beszél. Az átmeneti időszak alatt, zárójel kb. 3-4 hónap, beszerzési eljárások lefolytatásával, etc. etc., etc. Ez a kb. 3-4 hónap ez ebből a szempontból nem egy kicsit laza? Öm, ezek nem lesznek túl bonyolult ö, kiírások his, hiszen. Nem, az időtartamnak a hosszára gondolok. Nem, ez meg lehet csinálni ennyi idő alatt. Tehát pénzszámításra például, ö, vagy pénzszámolásra, ez még nem dőlt el, hogy, hogy saját magunk fogjuk-e a pénzbegyűjtés, pénzszámolást végezni, vagy nem, de én erre törekszem. De erre a feladata, illetve a pénzszállítás, amit ugye egyetemben nem tud az önkormányzat elvégezni, mert nincsen páncélos kocsi, meg nem tudom, mi. Erre kírni egy közbeszerzést és lebonyolítani, ezt meg lehet csinálni egy idő alatt. Azt kérdezem önt. 5. Budapest főváros 9. helyet Ferencváros önkormányzatának képviselő testelete úgy dönt, hogy a ff 9 Ferencvárosi vagyonkezelés Városfejlesztő ZRT elsőjétől mármint január ne lásson elkerénk berincselési fel- és leszerelési közreműködő tevékenységet. Ez miért van külön nevesítve, vagy ez azt jelenti, hogy valaki átveszi, vagy ilyen egyáltalán nem lesz? Ez mi? Ez azért van, ez is a parkoló, parkoláshoz kapcsolódik, mert amikor itt részesen zuhanni kezdett a parkolási bevétel, mármint az önkormányzat hát számára. akkor elkezdték a kerékbélincselési tevékenységet e, ide, hát nem elkezdték, hanem oda sorolták és ennek a bevételével, ami a, volt olyan év, hogy 60-70 millió forint is volt, felkozmetikázták a parkolási bevételeket. Mert ugye ez nem volt korábban ilyen tevékenység, hiszen ez nem egy parkolási tevékenység, ez egy büntetés, ez egy hatósági vagy ellenőrzési aktus, amelyet egyébként a közterületfelügyöletnek kell végezni, de mondom, pont az eredmények feljavítása érdekében ezt is a parkoláshoz tették szervezetileg az elődök, ugye a Fideszes vezetés Na most ezt mi megszüntetjük, leválasztjuk, a közterületfelügyelet visszakapja. Ez, tehát, hogyha bilintselni kell, büntetni kell, mert valaki piros manál és akadályozza a forgalmat, akkor azt nem a parkolást végző cég fogja intézni, hanem a közterületfelügyelet, ahol annak a helye van. Um, az egy jó ötlet volt közzétenni a mikulás csomagját? Hát, ahogy elnéztem a kommenteket, kis, kis, nem, nem volt jó ötlet, mert nyilván a fejembe hullott, szerintem vicces volt egyébként. Nézd, azt kell tudni, hogy ezen a helyen parkolóőr nem intézkedhet, mert hogy ez, ez nem egy parkolási övezel. Tehát, hogy egy, a parkolóürek pontosan tudják... Az biztos? Hogy ne? persze. Tudom, parkoló... hogy ez van ott, tehát tisztában vagyok vele, csak azt kérdezem, hogy a jogi státuszával tisztában vagyok. A jogi... A jogi státuszában minden parkolőrnek tisztában kell lennie, és soha életemben nem láttam, szoktak autók állni az önkormányzati parkolóban, hogy itt parkolőr ellenőrzött volna, mert itt a közterületfelügyeletnek van joga eljárni, ugye a tábla hatája alatt intézkedni, hogy ott valaki jogosulatlanul parkol-e esetleg, de parkolőr eb Jó, ebben a, a parkolóban nem meg... intézkedhet. Ezt, ezt, nézze, ha már megtette. Akkor viszont utána nézett, vagy utána érdeklődött annak, hogy ez, ez mégis hogyan történhetett? Mert a hát kettő kap... így alkothatna párt. Igen, kaptam jelzést arra, hogy hát ez a parkolőrnek a, nem tudom, a hibája volt. Jó, csak csak az... én nem, tudok, nem tudok elképzelni a hibát ebben a kerületben, ugye jó sok éve követem a parkolást, nem volt még olyan parkolójúra, aki az önkormányzat lezárt parkolójában büntetett volna bárkit, bármiért, úgyhogy... Nem, a ezt a részt megértem, azt nem tudtam eldönteni, én valószínűleg a Kejfejjacsi-ban korábban szóvá tettem volna, hogy most szóvá tenném, mert nem tudom, megvan ennek az esélye. Csak az egyébként, hogy erre hány komment jön vagy sem, azért azt szeretném önnek mondani, de szerintem ezt ön is tudja, hogy az igazság az nem komment szám lehet nagyon sok kommentel valakinek igaza, és lehet valakinek nagyon sok kommentel nem igaza. Persze, persze. Én, én egy ideje azért nem tudok Jó, csak ön kommenteket olvasni. Igen, hát ránéztem az elején, hogy milyen a fogadtatás, aztán láttam, hogy nem értik az emberek, de őszintén többet nem tudtam hozzáfűzni, tehát én leírtam a, azt, ami. Történt, és ami, amit persze lehet másként magyarázni, meg másként érteni, de hát most népnevelő vagy tanár nem vagyok, tehát hogy lejutam, ami történt, szerintem vicces volt, tettem egy kacsintós jelet a végére, aztán az emberek meg hát lefordítják. Jó. lefordítják. A, ugye megtörtént a diszpolgári cím átadása és a prógúrve címek átadása is. Némileg ünneprontó leszek akkor, amikor azt mondom, hogy 2014-ben kapott a Fideszes vezetéstől átnevett diszpolgári címét átvette dr. Gegesi Ferenc. Én azt mondom, halkan a tévedés minimális kockázatával, hogy ennek itt most egy politikai demonstráció történt. Egy olyan esetben, amelyben egyébként és ugye én ezt követtem, 2014-ben Emlékezetem szerint én már együttműködtem Ferencvárossal, ha valaki elfogadja, de nem veszi át, akkor annak a későbbi átvétel egy olyan politikai gesztus, amely devalválja kölcsönösen a feleket. Vagy nem veszi az ember át, és nem fogadja el, vagy utólag ezt átvenni nem attól, mint aki kapta, az én szememben a kis szerűség akkor én elmondom, hogy mi történt 2014-ben, ha megengedi. Valóban Bácskai polgármester úr is felterjesztette díszpolgári címre Gegesi Ferencet 2014. novemberében, tehát a választások után, amikor Igen. ugye azzal a párszár szavazattal győzött Gegesi Ferenc ellen, úgy, hogy ugyanúgy elindította mm -hmm. akkor is az ellenzéki civil szervezeteit, ahogy szokta. De nem csak ő terjesztette föl erre az íra Gegesi Ferencet, hanem például a mi egyesületünk is aláírásgyűjtésbe kezdett. Ugye itt úgy lehet jelölni különböző díjakra kerületben bárkit, hogy vagy a polgármester, vagy a frakciók, vagy minimum 100 ferencvárosi polgár ajánlásával lehet ilyet tenni. A mi egyesületünk összegyűjtötte ezeket az aláírásokat, E, és valódi Ferencvárosi polgárok ajánlásával terjesztettük fölgegesi Ferencet e, erre a vízpolgári címre. Emiatt, é, amikor e, én arról értesítem, én kértem őt, hogy mivel nem csak arról van szó, hogy a Fidesz jelölte őt, hanem arról is, hogy itt élő emberek az aláírásukkal jelölték őt, vegye át ezt a díjat, mert szerintem ez mindenféle e, politikai, felhangtól mentessé tenni ezt a díjátvevést, de ennek, ő ezt sem akarta. Tehát, hogy, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy neki ezt át kellett volna 2014-ben venni, az az ő döntése volt, hogy ez nem történt meg, viszont én annak nagyon örültem, hogy most viszont, ha úgy tetszik, az új vezetéstől elfogadta és átvette ünnepélyes keretek között a díszpolgári színne. Jó, értem, amit mond. Nem az én világom, mint ahogy itt a beszélgetésünk végéhez érve ugye az a döntés született, hogy nem fogunk együttműködni semmilyen formában 2020-tól, ami egyébként ugye a más formában az az lett volna, hogy van együttműködés, mint ami volt Zuglóval is, de az a rádióval történik, és nem velem. A semmilyen formában azért én, én nem mondanám, hiszen én bármikor, tényleg bármikor állok rendelkezésre. Én nem fogok rendelkezésére állni, és azt is megmondom ennek, hogy miért. Nem tulajdonítottam jelentőséget, én... egy hallgatóm hívta fel a figyelmemet, és utólag nagyon szégyellem magam. Mert egy olyan helyzetben navigáltam magam, ami méltatlan rám nézve, és ezt már nem fogom tudni ö, utólag korrigálni. Az hogy ön november 13-án nyilatkozott Ács Dánielnek, és azt mondta, Baranyi Krisztina polgármester azt mondta, hogy ezt követően nem akarja, nem kívánják meghosszabbítani az együttműködésüket. A döntés annak fényében nem meglepő, hogy Baranyi ellenzékiként egy időben ki volt tiltva a műsorba, de ha éppen nem volt kitiltva, és adásba került, akkor előfordult, hogy Fiala János még mielőtt a politikus megszólaltott volna, ordítozó rácsapta a telefont. Ez több szempontból tételesen nem igaz. Tehát én őre sose csaptam rá a telefont, úgyhogy nem szólalt meg. De ez legyen a dolog kisebbik fele. De utólag azt kell, hogy mondjam, hogy ön engem nem hozhat olyan helyzetbe, hogy olyarról tájkoztassa a 444.hut, amit engem előtte nem tájkoztat. Ez nonszensz, ez nem fér bele az én etikámba, és az, hogy én nekem ez december 6-án kell önnek elmondanom, az az én szegénységi bizonyítványom, mert ezek szerint volt bennem annyi szándék az együttműködésre, amit egyébként el kellett volna titkolnom, mert emberként, nem szakemberként, emberként engem milyen helyzetbe senki nem hozhat, a barátnőm se, nem hogy egy idegen. Tehát az, hogy Ács olyan dolgot osszon meg, amit előtte velem nem oszt meg, az nonszenz az felháborító, az a Kejfej szellemivel szellemével tökéletesen ellentmond, ami alapján most lebaszhatnám a telefont. Ö, János, ezt... Ö... A magán telefonbeszélgetésünk alkalmával is elmondtam, hogy olyan típusú szerződést, ami ugye közvetlenül ön nem, önnel, pontosabban az ön cégével köttetik és olyan tartalmú szerződést, amely PR tevékenységről szól előre egyeztetett témákban, ilyet én biztos, hogy nem fogok Miről beszél? Ő mondja azt, hogy előre, előre egyeztetett témákban, amikor ez egyébként nem most nem van előttem az, az előttem az a szöveg, szöveg hogy zuglóban, zuglóban, zuglóban, amit érdekes módon karácsony gergelőkán elfelejt felhozni a 444.hu. Ott az van, a második pontban foglaltak alapján FJPBT BT megjelen, hogy biztosít az önkormányzat részére, havonta minimum vagy maximum 50 perc terjedelemel a Kejfej című műsorában a megjelenésre biztosított időtartamban felek között kizárlag kompromisszumos, előre egyeztetett témák merülhetnek föl, miközben soha nem volt a kompromisszumos előre megbeszélt témák, sem önnel, sem Karácsony Gergelyel, sem Bácska Jánossal, senkivel az ég egyadt a világán. Ez duma, duma, duma, amit a 444... Nyomhat önnel, de velem nem. Jó, akkor, akkor elmondom, amit még erről gondolok. Én azt gondolom, hogy, hogy politikus pénzért újságíróval ne beszélgessen, mert óhatatlanul elveszik az objektívtát. Oké, és azok a szerződések, és amelyek a, egyébként a... rádiókkal vannak, e, és azokban vannak ugyanilyen együttműködések, azok mennyiben mások? Azok rádiókkal vannak kötve. De, de és hogy az, mondjam, hogy egyébként a, a rádiónak van egy szerződése ezekkel az emberekkel, akik az üzleteket hozzák, és gyakorlatilag ugyanaz a pénzmozgás megtörténik, csak nem közvetlenül, az formai vagy tartalmi kérdés? Én azt gondolom, hogy ez tartalmi kérdés is lehet. Mennyivel jobban megbízható egy rádió, mint annak egyik reprezentánsa? Miközben a rádió azonosságot vállal a, a műsorban dolgozóval, és a műsorban dolgozó pedig jogi felelősséget vállal a rádió felé. Uh, azt gondolom, hogy az a fajta közszolgálatosság, amit ön csinál, és ami az ön műsorában uh, lelhető föl talán most már egyedüliként a, a magyar rádiózásban, uh, az egy olyan érték, amit egyszerűen ezekkel a szerződésekkel, Ön, ön így nem ezt tudom. Tehát, hogy, hogy lenulláz, ezt, ezt így nem lehet. Ez így de érdekes, hogy amikor ellenzékiként megszólalt ön, el... ezt sohasem el... hozta szóba? Hát ellenzékiként én akkor szólaltam meg, amikor önök megengedték, ön és bácskai járt. De nem mondta egyetlen egyszer sem hát azt, a... hogy egyébként ő kifogásolja azt az együttműködés formáját, nem pedig az, hogy a bácskáival egyáltalán. Nekem egyáltalán, én nem néztem utána, hogy ez az együttműködés milyen keretek között történik. Én soha nem kértem ki az ön szerződését közadatban, vagy az ön számláját. Engem ez nem érdekel. Engem egyetlen dolog érdekel, hogy ebben a műsorban én választ nem reagálhatok arra, amikor engem gyaláznak és rólam hazudoznak meg az ügyeimről. De úgy, úgy telefonáltam be, és ezért... De ugyanúgy a Báska is nem tud megszólalni, mert ezek egyébként fizetést a oh, függelhez nem, nem lebonyolt. A, a múlt héten is megszólalt. Ön azt hív föl, akit akar. Engem is bármikor felhívhat, és én nagy örömmel fogok tájékoztatni mindenkit arról, hogy mi, mi történik Ferenc Fáros Igen, de a, a, abban, abban nem hagyok utat, hogy hamarabb beszélt a 444.hu-val, mint velem. Az a beszélgetés, amire én utal, az után volt. Hmm. Hát lehet, hogy ebben igaza van, de én tényleg azt gondolom, hogy egy olyan szerződés, és elmondtam önnek is, olyan szerződés, ami eddig volt Ferencváros és ön között, olyan én nem, olyanban én nem fogok részt venni, és olyat én nem akarok. Kérdés. Ez a mondat nem is szól. Azt mondja, ezt követően nem kívánják megösszeabíteni az együttműködésük. Így van, mert de ez, az, ebben a az, formában... az az együttműködés. Igen, erre mondtam én önnek, hogy például a rádióval, a civil rádióval én nagyon szívesen kötnék szerződést, mert a civil rádió tevékenysége, a műsorai, az, a, a, az ott dolgozó emberek, mármint az önön kívüli más rádiósok is, azok nekem egy, egy, egy olyan igazodási pont, akikkel én bármikor szívesen dolgozom együtt. Tehát a civil rádió, mint rádió, az egy olyan hely, a, a, amit szívesen támogatok, akár önkormányzati vezetőként is, bármilyen formában. Mert hogy ez egy civil közösségi dolog, amely hatalmas erőfeszítésekkel tartotta fenn évekig azt a kis szabad levegőt, ami... Ebben az országban lehetett, ugye most ez is megszűnik. De az egy más típusú együttműködés lett volna, mint. Oké, okay, én írtam önnek, Baranyi Krisztina, volt. megint mondhatok dátumokat. Miután a 444. hónap valóban azt nyilatkozta, hogy december 31-e az nem folytatja vele az együttműködést, a kérdés csupán annyi maradt, Lendő műsorszolgáltatóval óhajtja folytatni, miközben nyilvánvalóan haszonélvező leszek, erre se válaszol. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ami a velem való együttműködés illeti, abban nincs egérútja. Megírtam önnek, megkapta, nem válaszol. A igen, a lendőműsor járó az nem a civil rádió lesz, ugye? És én amely... ezt nem mondtam el itt senkinek se, tehát ez nem részt a mi kettőnk beszélgetésének, de ön erre nem mondta azt, nekem azt, hogy oké, okay, azt... De nekem elmondta. Önnek elmondta. Hát, azért mondom, azt... De látom. erre nem mondtam. De... az nem a civil rádió. Azt, hogy a civil rádióval én, én bármikor együttműködtem volna, az, az, az akkor teljesen világos volt. Magyarul, hogy ön, önnek lendű... az ellen a rádió ellen lesz kifogása, ahova én átmegyek. Nem hagyom szabadulni, már csak azért nem, azért nem, mert az egyetlen dolog, amiben nem, nincs, nincs appelláta, az az, hogy Ásdánielnek olyat mondott el, amit nekem nem, és amiről kettő között előtte nem volt szó. Igen, hát azért, hogy mondja, a, a, a, pont azokban az ügyekben a, a, volt konfliktus, ugye polgármester úr, és uh, utána már ön és én közöttem, amelyeket Ás Dániel tár. Tehát Ásdánnél írt meg a 444 a körül, akik rengeteget segítettek abban, hogy például a parkolás ügye vagy az életköző en Ennek ügye. nincs köze ahhoz, hogy az ember olyat, mondjon mondja el neki, ami nem rátartozik. Tehát lehet annyi me érdemel a 4:44 a... pontúnak, hogy sírvet kapnak tőle. Ez Nézd, nem tartozik ide. Me megkérdezték tőlem, hogy a szerződés lejárta után, akarom-e folytatni önnel a ez nem a sajtónak a feladata, ez szabulásló mivel annak idején a Népszabadságban. De nem az új korban. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy miközben kalaplevére állok az elől, a tevékenység előtt folytatnak, mondjuk abban is találtam kifogásolni való, de ez most nem az a pillanat. Az, hogy ez ennek a része legyen, avval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez, ez a kettő nem függ össze. Nincs annyi érdeme, a 44 nek hogy ön elárulhasson engem. De, de miért a 44 ről beszélünk? Miért nem arról a modellről beszélünk, amit ön igyekeződ kialakítani, de szerintem ez nem jó modell. Szerintem kell egy másikat találni. Politikus ne beszélgessem pénzér, újságíróval. De szerintem tudunk másféle modell találni ennek az együttműködésnek. Nem hiszem. Már csak azért is hiszem, mert tudja, akkor, amikor én abban a helyzetbe kerültem, hogy nem kaptam fizetést, valamilyen módon meg kellett találnom a kiutat, és ha akkor nem találtam volna meg a kiutat, ma nem lenne Kejfejáncsi. De most, ahogy akkor megtalálta a kiutat, De ez, volt, ez, is volt is a kiut, ez volt a kiút. Én 2002 De ez óta ez csinálom ezt. Ez egyfajta modell is, nem? Addig, amíg a sajtó finanszírozása Magyarországon olyan, amilyen, addig azt tudom mondani, hogy lehet finnyásnak lenni, és ezzel párhuzamosan meghalni, vagy lehet nem finnyásnak lenni, és életben maradni. A kérdés az, hogy aki nem finnyás és életben marad, annak a tevékenységét a 444.hu által látatva, amely soha nem foglalkozott a műsor érdemi részével, csak és kizárólag a pénzügyi részével, érdemes-e folytatni? Erre nem nekem kell adni a választ. János, itt nem az önfényásságáról és életben maradásról van szó jelen esetben, hanem az enyémről, mint politikusról. Tehát, hogy egy politikus mennyire legyen ebben a tekintetben finyás, és mennyiben akarja a hitelességét megőrizni, hogyha úgy nyilatkozik, hogy mindenki azt gondolja, hogy persze, hát barátságos vele a, a, a kérdező, hiszen fizet neki. Én erre csak azt tudom mondani önnek, hogy ez a két emberem múlik, az ő kettejük morája kell. Hogy mondjam, ugye eljutunk oda, ami a Fidesznél szokott szóba kerülni, hogy jogszerű, de nem etikus. A kérdés az, hogy miközben jogszerű, tényleg nem etikus-e. Én a magam részéről azóta gondolkodom el, amióta ezt felhordják, de érdekes módon képzelj el, Arról beszélnek, hogy olyan közszolgálati tartalmak hangoznak el, amelyek sehol máshol, és csak és kizárólag a pénzről beszélnek, nincs, ami színtiszta irítsék. De ez irítsék. De tudja, hogy ez micsoda pont, amivel kezdtük a beszélgetést, amikor én kiírok valamit a Facebookra, és az a nem tudom, 500 komment, az pont az ellenkezőjéről, meg a ellenkező ellenkezőjéről szól. Büszke leszek azokra az önkormányzatokra, ha lesznek ilyenek, amelyek leszerződnek velem, és nem fogok haragudni örre, de nem fogok önnel beszélgetni. Nem beszélgetek olyannal, aki elárul engem a pont nak amely engem lejárat. Büszke vagyok arra, ha... hogy a civil rádió vállalt engem, és szégyellem azt, hogy Baranyi Krisztina pedig nem. Ez én nem csinálnék ebből önérzeti Ha én nem kérdés, csinálnék én önérzeti meg... kérdést, de... nem ülnék itt. A Kejfej Jancsi maga az önérzet, tudja? Igen, tudom, ismerem ezt az érzést, én csak azt szeretném elmondani, hogy, hogy ha talál olyan témát, amiben ön szerint érdemes engem megszólaltatni, én azonnal állok. Nagyon jól beszél. Ön bármikor betelefonálhat oda, én önt 2020-ban nem fogom fölhívni. Itt leteszem a főesküdt, ha megszólal, bármikor beszélgetek. So, mint, soha nem fogom fölhívni, de bármikor rendelkezésére állok, Super. leszámítva még azt a két alkalmat, amikor én önt felhívom pontosan. Még a... most leszek, nem? Ugye, Kathi már 13 és 20-a, pont ezt mondom. Szuper, szuper örülök, tényleg. Értsek hogy... hiszem, de... <laughs> de. De pedig tényleg így. Van. Nem álmódomban, sajnos a tények ellenállnak. Nincs olyan érdem a 444. húnak, ami meg magyarázná az én elállásomat. Engem senki se árulhat, egyedül szeretném, én. Szeretném, ha megérteni, hogy ehhez nincsen semmi köze a nek Oké, okay, velük beszélt, és nem velem. Ha, mert akkor erről kérdeztek. Értem, de azt kellett volna mondani, hogy előbb a féllának tehát... nem előzhetnek meg, ne haragudjon. Amit ön sose fogom elfelejteni, amikor Róna jegon azt kérdezte tőlem, hogy miért adásban tudja meg azt, hogy én hova megyek. Viszont hallásra. Viszont hallásra, mint... A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Mága Zoltánt hallják.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 Harold, tiszteletem, Mélségesen fel vagyok háborodva, hogy, hogy milyen helyzetbe hozták önt. Tehát mi az, hogy nem adott ön teret, mindig is megszólaltatott mindenkit, akivel voltak szerződések? Kics néze. Az biztos, hogy nem mértem egyenlő mércével a tekintetben, hogy ugyanannyi időt, mint amennyit kapott Barácska János, nem kapott Baranyi Krisztina. A kettejük tökéletes összeférhetetlensége, mint műsorban összeférhetetlensége okán, amit meg tudtam tenni annak érdekében, hogy megtettem. Azt megtettem. De most De kevésnek bizonyult, uram. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Azért ez a, a szpikáns a dalban, mint Karamell el Balázs Fető és Varga Miklós, ha jól tudom. Mikor Karamell összevelkezik a nyergessel, azért ez egy, szerintem egy szép, kép. Nem véletlen szó. és lényeget még nem értheted, amíg nem éltél. 061 48 és 06 egy. Mi s mi egy való vagyunk Jó reggelt! Jó reggelt kívánok meg, egészen más témában szeretnék pozitívumról beszámolni Igen A Fradi, amely a is a, a, a létező szakosztályai 80%-ában mindent megnyert idén Fertlédéget alapított két éve, és tegnap volt a harmadik átadó kamuténő vezetésével, egy atlét, egy a junior atléta, aki lemondotta a bajnokságon szerzett bronz mert rosszul mérték az eredményt, illetve egy utánpótlás vízilapra egy ő kapta, aki kimentette a fűtugóját, majdnem lenyelő versenyzőjét játékosát a pedencséből. Ez is Ferencváros Köszönöm szépen! Én is. és Már a lényege, nem érthetem, nem Jó reggelt! Ne Jó reggelt! Végre kidobta ezt az idióta nőt, gratulálok! Nem dobtam ki semmilyen idióta nőt. Aztánk <Szorítás> mi <Szorítás> egy való Jó reggelt, azt hittem, hogy én hallok rosszul, ez most ö, ennek a nélkülednek, ez milyen valami vadonatúj. Nem, értene? ez egy végig, Mágazoltam. Zoltán. koncert. 4 8 9 0 9 hogy enne, hogy akkor jövőre lesz egy spadás? Nem értem. Padás, valami a Úgy tűnik, hogy igen. Önnek is! Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, és egyet gondolunk. Hát, nagyon nem lesz szép dolog, amit mondok, de nem véletlen, hogy én amerikai zenét hallgatok. Sokat! Mint a villám téte, fenyő, mint a vizét vesztebb patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor, ki némán nemni Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé Nem remél, s bár a lényeget 061-489-099-9 és Nehéz éveket, hogy történjen bármi amíg élünk, és meghalunk Mi egy vérből valók Vagyunk. Mint a leszakított, hadokló virág, mint az ötmillió magyar, akik nem hallanak világ. Mint borba hullott mag, mit többé nem ered. Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is, de és bár a lényeget még nem Nézést, hogy Még egyszer, ha már feldolgozás, amitől tegnap azért eléggé elzárkózott, akkor inkább a fim. Okay. Én a Pmobiltől zárkoztam el, de most az is szólt, tehát a kapcsolatban ne hívja fel a figyelmet, amitől nem zárkóztam el. Az pedig, hogy amitől tegnap elzárkóztam a toma nem zárkózom el, azt majd elmondom én ahhoz köszönöm szépen, nincs szükségem tolmácsra. Hogy történjen már amíg élő, meghalunk. Mi értem a jó szándékát, csak. Nem bolondultam meg. Vagyunk. 06148909999 és 0636771161, már nem nagyon sokáig. Verő, vesztett, mm. Jó reggelt! Jó reggelt! Két dolog miatt csörögtem, de most hallottam a zenét, és most elsőre ezt venni ezt a kérdést, hogy tegnap ugye beszélt arról, hogy, hogy ezt a, a, hogyan nincs, illetve hogyan van kötődése a nélkületkímű számhoz, már az ismerős arcokhoz, hogy a feldolgozáshoz hogyan nincs, illetve miért nincs indikáció, akkor ezt az zanét most így nem értem. Azért, mert Mága Zoltán az tegnap nem szerepelt, tegnap a P-mobil szerepelt, és azt gondolom, hogy a nélküled és Mága Zoltán összeférhetetlen. Az mindenképpen. Hát akkor meg ez a válaszom, és nem arra reagáltam, amit tegnap mondtam. Az a P-mobilra vonatkozott, ma pedig elmondtam, hogy ez is szól. Mind a három verzió, amely egyelőre általam ismert. Jó reggelt! Jó reggelt, a Plimobil, jobb. Én azt gondolom a tévedés minimális kockázatával, hogy a. Amit Géza mondott, a többi énekes nem ismertem föl, de a mágaféle verzió az nyerges Attilára nézve méltatlan. Jó reggőt! Kormány, a múlt héten fölvetődött egy téma, ez, hogy a vallásos emberek alacsonyabb IQ-val rendelkeznek. -e. Igen. Kapott is kerek három percet. Adi sok volt. Kejfej Jancsi, minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes, egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz elválasztani a fontos a fontos talantól. Most ezt hallottad. Mm, jó reggelt! Jó reggelt! Robert Miss is a jó érzés nevében, és kikérem magamnak a ma reggeli zenei választékot De volt q tehát lerakhatja. Valamint az előbb nem hallotta, vagy hallotta, hogy már a q szólt, hiszen ők jönnek vissza, tehát lerakhatja a telefon, de attól még igaza nem lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallásra. Azt is elmondtam, hogy Nyerges Atilával beszéltem, de nem akart nyilatkozni, elmondtam, hogy milyen volt az interjú, elmondtam, hogy mit gondolok a pont ról valójában itt most egy interjú helyett hallanak zenei illusztrációt, már amennyiben egy interjú helyett lehet bármit is hallgatni. 1 4 egy. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez az igazi demokrácia, nem tudom, műsorvezető csapatja rátelefolt a, a betelefonáló, hanem a betelefonáló és a műsorvezető. Elnézést, ez az én otthonom. Itt önnek nincs meg az a jobban, nekem, Viszont hallásra! Itt betolakodó csak a hallgató lehet, a zömében nem, önigen. A kiegyensúlyozott tájékoztatásnak nem része, hogy önt végig kell hallgatnom. Papíron van róla Takács Albert. -től. Jut eszembe, mi lehet Takács Albert? Őröget! Őröget! Maranyi Cristianához, volna annyira tökös, hogy bevállalja azt, amit gondolsz, ha mondott. És tényleg nem hogy elnézést Nem, nem tud. Ez a, a rész mindenképpen a nagy csalódás, amiatt megkövetem magam, hogy azt gondoltam, hogy nem, hogy nem fog előkerülni. Önnek volt igaza, előkerül, de ez így kimaradt. mondom, hogyha ezzel kezdi, mert nyilván hallgatta az adásokat, és tisztában volt azzal, hogy ő mit érez erről, amit ő elmondta, öö, kezdett volna ezzel magától. Azt kell, hogy mondjam, hogy önnek tízes kellán tízesre van igaza, miközben nem szeretném levenni az árnyékot a 444 ponthurról. Férjétest, ne, ne essék. Én elég öreg vagyok ahhoz, hogy ne pikkeljek a 444hu húra. Tehát én régen nem voltam elég öreg, és pikkeltem. Nem pikkelek. Ha a hú valamit lehoz, ami nagy horderejű, az továbbra is nagy horderejű lesz. De a 444.hu-nak épp úgy meg kéne követnie engem. Mint ahogy Baranyi Krisztinának, csak más formában. Tudom és mindazoknak az orgánumoknak beleértve a 168 órát, amely kontroll nélkül átvette. Kiderült, hogy Takács Albert Szegeden tanszékvezető. Azért vannak nekem olyan hallgatóim, akik mindent tudnak, bár én lennék ilyen okos. Hompola tudja, hogy kire vonatkozik az utalás. Amikor, ha elhagyom a civil rádiót, ha ez tényleg bekövetkezik, az azért is lesz nagyon fájó, mert értem rádió, hát azt kell, hogy mondjam, még egyetlen egyszer sem állt ki, még a Bétótot tudom felhozni. Mondjuk a Bétót ennél még élesebb szituációban átképt. Mellettem két rádió van, a Kalipszó Rádió és a Civil Rádió. Jó reggelt! Jó reggelt, elnézést! Segítségét kérném abban, jó hallottam a reggeli hírekben, hogy a a, a külön szavazatot kapott, hogy felterjesztést az, hogy a volt köztességi elnökök háromfős titkásságot tarthassanak szent, illetve felelősségekre vonatkozó gépkocsi használat, egyebek. ez nem tudom, melyik jó. hírbe a gondolja, akkor leadhatom, én a híreket mérsékeltem szoktam. Követni. 7, 7 óra 0 0 0 amikor vártam, hogy kezdődjön az adás. Rendben van, akkor most az ön 0 lemennek a 7 órás 0 Ilyen 0 volt még, tessék. Ha igaz, ha ez igaz, hogy akkor a volt köztársasági elnökök miért kapnak hármat valószínűleg lelkiismeret furdalásból, hogy a mostani kettőt kap, de most a régiektől nem elnézést kérnek, hanem kapnak plusz egyet. túl ha kapnak plusz egyet, az olyan, mintha elnézést kérnének önöktől. De nem ezt akartam, hanem ezt. Nagyon a vége felé tartunk. 0614890999 és 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jöregek! Jöregek! a feleségeiknek miért jár ez, ez mi, eset, ez mi köze van a feleségnek a férgólt? Nézd, én azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, legyen, de hogy miért egy, vagy miért kettő, és a régieknek miért három, az az igazi a... Nem, tudod, ahhoz semmi közünk ]切. nincs, de az a plusz de mért, egy ember. Ne használja ezért a személyi három embert, kettő? Jótékonykodni fog, tételező fel a legjobb, ahhoz kell. De miért kell egyel több a régieknek? Hát nem értek Na bocsánat, így kell kérni. Én tudom, hogyha nekem titkárságom lenne, akkor a hompola ragaszkodna ahhoz, hogy abban csak férfiak legyenek. De a gépkocsi vezetőm se lehetne nő. A hompola nem vezet jól, kős tekintett arra, nincs jogosítványa, de szerintem a nő lenne a sofőröm, ületenni a jogosítvány. Átlakom, Jó reggat! Jó reggöt. Én vagyok süket vagy tényleg azt mondták a hírekben, hogy a köztársasági elnök gyerekei is nyugdíjat kapnak? Mert napi díjat... Harmadszor kapnak... nem hallgatom meg, erre nem emlékszem. De az tök jó, hogyha egy gyerek nyugdíjat kap. Tehát akkor megvalósítják azt, amit a szocializmusban sokan mondtak, hogy mi akarsz lenni nyugdíjas. És akkor a gyerektől megkérdezik, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és akkor azt fogja mondani, hogy már nagy vagyok, nyugdíjas. És onnan lehet tudni, hogy ő egy köztársasági elnöknek a gyereke. Utolsó pillanatok vannak. Jó reggelt. Jó reggelt, azt mondták a hírekben, hogy nyugdíjak kapnak határozottan. Másrésztről egy olyan kérdésem lenne, hogy a pályán, uh, a pályám. mire a civilek sokszor jogászvénknek. Igen, igen, igen. Uh, uh, Idézőjelbe hát... kéne tenni a címet. Hát vagy, vagy esetleg egy dokkit vagy mérnököt néha meg lehetne hitni. Figyelj, figyel. a... volt egyszer, hogy megpróbáltam új embereket beszervezni, totális kudarc volt, így aztán ez teljes mértékben a szerkesztőmnél maradna, hogy hogyha visszaszállna rám, lehetséges, hogy megszűnne a műsor. Ajaj. hát pedig az civilebb lenne nem könnyű. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem, nem, nem könnyű. Amit én megpróbáltam, nem jött össze. És ha ez egyébként abszolút civilekkel lenne, hogy egyébként az bárkit is érdekelne-e, ahhoz nem tudom, hogy a tévé éreze magában jelleg elég vállalkozó kedvet. Engem érdekelne. Ezt értem, értem. Akkor önön kívül még kellene 219.999, és akkor lesz ilyen műsor. De nyitott kapukon dönget, vagy kopogtat, Vagy izél, vagy bizél. 061489 és 03677, hat egy először. Ma nagy nap lesz, mert a Hompola lányának van a szalagavató bája, és lehet, hogy én találkozom a Hompola lányának az apjával, is erre nagyon készülök, nem is tudom, hogy melyikre jobban. Arra emlékszem, hogy milyen volt a volt feleségemmel találkozni a lányom szalagavatóján, és akkor most... De tudom, tudom, tudom, nem én vagyok a főszereplő, tudom. Nehéz tudomásul venni, de nagyon igyekszem. 06148909999 és 0367, egy hat egy másodszor. hat és négy senki többet jó reggel jó reggel viszont nyolc Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A szó szoros és a szó átvitt értelmében egyaránt. 65. gmail.com. 52. Tessék! Jó reggelt! Mindenesetre csinos legyen! öt ha racsolni akarok akkor gyorsan kell monnom 30 a 27 el nem lettradson vajd legább nagyon héz 27 er 16 jó hát a 13mmal még lehetett volna 7 Öt. Hát Ádám, te jössz